ولتكن منكم فكار دتيشدتا شونا امه يودى يدعون الى الخير خلق را لخير تا خير والد قران وسنه اتبا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ هُكَمْ كَيْدَنِكُمْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَخَلَكْ مَنِ كَيْدَنَا رَوَوْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ام دوي کام مکمل کامیاب دي اللهم اجعلنا منهم ګور دي آیات مبارک کی وې پکار دے چپتا شو کی او داسه ډل وی او وجود فرض او ضروری لپ يدعون ال خلق خراب دي خیر خیر نمرات اتباد قران او د سنت دا د خیر تبشیر علماو فسره کړي اتباو القرانه وسنته رسولي د قران او د سنتا بيدار است خير وي خلق دی خیر تا رو بلی خیر تا رفت دی خلق رو بلی داسی یا وڈل پکار دا او داغی وجود ضروری دے او گرد یدعونا یا امرونا یا نحونا دا دی طول و مفهول محضوب یدعون الناس الى الخير ويامرون الناس بالمعروف وينهون الناس بالمنكر تاسو کې او دا چې د لپخار دا او دا غو وجود ضروري دي چې خلک راو د خیر طرف خیر نه امام روح المالی ذکر کنی چې اتباع قران او سنت دا او دا خبره مرفوعا ذکر کنی چې الله حبیب او الخير اتباع قران او سنتي تاسې درلا فخار د چې قران او سنت دا خلق راوي چې را شهید الله کتاب زده کړي دا الله د حبیب سنت زکې اوګه من کوم کې دامن د طببعز دی او کمین د بیاې جنس لپاره دی نو کمین د بېجی چې غ بیایا په هر چا دعوت اییل خیر فره زواجب دی او دلتهمهقیق کی نه مائ چې من د بیان جننس د پاه نهدي بلکې من د توبعز د پاه دی لګوره امر بالمارو فونیل منکر من فروددل کې فیت دا د فرض کې فادي دی, دی پرګورې کسه خلک لګیاې خلک نیکو ته را بلی او نااراوې منې کوی لذ نو نور غاړه خلاصہ دا داد محققین محققی او جمهور علماء او قول دې داد محققین او جمهور علماء او قول من چدا ملکم کې مند تبعیز دې نو کله الله بندګانو کې څخه خلق وي او دین ترا بدل کړي دلیکو حکم کوي د ناراوونه باندې کول کوي نو د دې نور آخلا صدا او قران زه فز د ذکر کړی دي چې من د توبې زفاره ده لکه ګورې سوره یوسف د یار لسمه فارکه او آیاتي مبارکه ګورې د سوره یوسف یوسل اثم نمبر دیار یار لسمه فارکه گل حری سبیلی او فرمایا حری سبیلی ذا زمال رضا چې د الله وحدانیت او دین ته خلق ادعو ال الله را بلم خلق د الله توحید تا علی بشیره فی یقین و معرفت و علم شراب انا دا زماکار دے ومن اتبعنی او سوک چی زماتا بیداروی بی نو دیبم د علم پرانا کی خلق را بلی نو ہر سڑے خوالیم نشکیلے سب پوشوئے پر خبره علا بسویرت علا بیان و حجت یقین و معرفت نګوره دا هلیل مدلته امام کورتهوي وي امروحللمانی وي چې دا د فرې کفایا او قرآ د هغې حج کې ویللیدي چې دا بهڅوکې نګوره څخاصډله ما تاسوله مخې ویلی وی او خبره زیر کې کې وئ امر بل معروف کوله معنا سره چې زما لاسو کې وس دی او تاسولوام داسې وزدار شستا څوک او نه هن منکر دی لوي چې حکومت دي اسلامی او ناسو کې ور سره زور دي وي خبردار غره شو بنا روان نه کوي نن خو مينت سي او وي ملاقات په منبر ناشته مينت کوي کچاوه نه خو لګي دا خو بیا ویا یو بي شړيو ملاو پسالو کجو خوونه لګي یاره استادو جدا پسالو له ډکل دی فکه په خبره بار نه نو نوږي په چا خوونه لګي اولو جدا له اډوس نه وکړې کړې نه نوې نو دامن ګره می دسته مونږ دومره کمزوري شوو امر بین معروف کو بداو چلاس کې زور دی او ته بای خام خا مزل براځي اګه شکران نو شری دور دورش هزارا نه ی منکر منکار په سلي د استاعلااوي چې داسې ب نه کې دګورهقرآن خلکم معیلګړي سره حجو ګورئ والله سمهپه کې حياتو ګورئ یوسلويختم د قرآن نوس ددي خبرې دلیل دی چې دا فرض کېفاه دی فرض نه نو که چا کول نو د ټول غره خلاصه ده اته چا نو کول نو ټول مجرمانو دی وسل اختیمات کبری د سوره حج الذين امكناهم في الارضي هاغه کسان کچره مونګه وسو طاقت ور کو دیت او حکومت اسلامی راغه نو د دي حکومت او امراءه زمواري وي اقام الصلاه دائبا مش قائمي هي مذعا پټول پټول ملک اسلامی کې وا اتو الزکات او دایو زکات تور کوي د زکات حکم جاری کوي وا امروا بالمعروف ونحو عن المنکر اور خاص خلک یاد د لوی لاسو حکومت دې د دې بدني کو کوي او دایب من کول کوي د ناروا او نا ولله عاقبت الامر خاص صلی الله علیه ال د ټولو خارونو نه مشره ونځان پوي کدا ټول خلق را فاس دې نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي نو سورخه خبره الله دې مونږ ته رو لتوفیق را کوي ممسلب به نځان پوه ی و که چری بعضې کولوو د نروغاړه خلاص سره لکه کوره جناه دا مونږ تاسو ک یو کس لا د د تونوغاړه خلاصسه شو که نه فرځ ک ده و یو محلهې چې یو کسې ت کااف ل کې د نرو غړه خلاص د دا مع نه ده چې ټول دګې نه کې اوټه مثرې من پوور شو په خبره یو ی کېنااستو نو دا ایتکا سننتی کی فایدہ دا چې کتابونو لیکلی د ټوله محله غاړه خلاص شو اس کوټول کې نازل د زمنه هزار دی کار خیر دی ای اوکلی کی د سراډو عالم نشتا چې د خلقو دینی مسائل په حل شي نټول کله د علم د نزدقولو د وجنه گنہگار دی دا معنی کټول مولا صلی الله علیه و الرسول د وفا کې کړه په شان عمربل معروف نه المنکر فرض کېفا دی کل لګو خللوکو کولو نو د نورو غړه خلاص سره تر دی او لما او دام لیکي ه په ی ولا کو او په وړي کې الب دی ې د من خات رد کوي نو د نورو په خلاص سره د نورو غړه سر خلاص سره ځکه د ولتقوم منكم فقار دچی شپتا شو کیه وडाلا او دځه چې ډلی وجود ضروری او فرض کفایته یذعون ال خیر خلق خراب ولی قران و سنتا او سنت تام زکه arsen دی خدای وکړه راجه قران زکه ای او ځان په صحیح مقصد پوې کوي چې سلف سو وی لودانه چې د ځانه تحریفونه کې او اور اشی حدیث زکئ او زموږ دینی مشران او د حدیثو ست شریک کړي خلق را خیر د قران او سنت تابع داريتا و یامرون بالمعروف حکم کئ د لیکو حکم کئ اځه کی کوم دی په لګورئ امار بالمعروفی او شیر یو دا نهی ان المنکر جدا شیره دا وو دا عطف دا باره ره حا عطف تقازاد تقایور کئی لکه سوگ دا وی جی بای امار بالمعروف دیو کون نهی ان المنکر لزرورت نیشن دا خبر ډیره د نقصان دا یو خوی او کا ای کارو کا او دا ب و دا یو شیره که جدا جدا جدا جدا جدا, جدا. بلکه ضرورت نو الله به ضرورت شي قران کې ذکر کوي چې کڅوګدا ويږي به يا مربال معروف شو كن نه نه کړل ضرورت دي چې نور قران بے ضرورت بار بار وي سوره اعراف کې وي سوره توبه کې وي او سوره سوراتونو کې وي سوره حج کې وي سوره لقمان کې وي اده سال له جوړه جوړه نو په یو ګورې بله دا کېږي نه ځکه منځ کې تغاور د یو کې و وکه او بلکې وي مکه ته دواړه یو شې دا خو د دماغ د خرابدو نهښ ده ځکه دواړو کې فرت دی عنل او خلق منې کوي د نه روواونه ولایککه او دغسې فضون والله هم مفلون قوم وی كامل مکمل کامیاب دي معروف شته وي هي چې د قران سنت سره یو شیء موافق دي او منکر غیله وي چې د قران سنت سره یو شیء مخالفت دي اذلته اهل علم دا شویل کم شې چې فرض دي ای شریعت کې بعض یې زونه فرض دي بعض واجب دي بعض سنت دي بعض مستحب دی رزمو د علماء او مفتی محمد بشفیع رحمهم الله ویلي چې کوم فرض ده نداغه امر بالمعروفم فرض ده لکه توحید فرض ده ندامتم فرض ده شرک نزان ساتل فرض دي ندلی منکر ردم فرض ده یو واجب ده ندامتم څه واجب دے سنت ده ندامت سنت ده یو شي مستحب ده لذ ذی سن دزی دا وثم مستحب دے درجات دی خپل ولا تکونو مکی گئی کل ذین افشان د هاغه کسانو تفرقو چا غی دلی دلی جوړ شوو وختلفو او اختلاف کړهو ور تفرقه او اختلاف کې صفه رکھ دی نو مفصلین مختلف وجوهات سره فرق کړي د تفرقه او د اختلاف دواړه الفاظ قرآن را جمع کړل د یو فرق دار تفرق اوصول کی وی او اختلاف او فروک وی آواز وې تفرق کتاب الله او سنت رسول پر او اختلاف د قران او سنت مخالفت وې دوان خبرې دې کې را جمع کیه بکیږي په شان دا او کسان نو تفرقو چه غې دلی دلی جوړ شيو جمهور مفسرین وې مرعط يهودا او نصوارادی بعضو لماوي هووم مو بته د اتمن هااضې هلما دا ددي او ممته د عیندي لکه معام کورتوي په تفسیرې قورطب کې چې کرګي چې تفره پوسوکدي روان دي الامام شافعي بیت په کتاب ولایت سام کی وی ولا تکونو کلذین تفرقو واختلفو و امام قتاده وی یعنی اهل البدع مراد دین مبتذیین لی دی واختلفو او غیر اختلاف کړه او توحید کې من بعد ما جاء اهم البینات پس دې نه چراغ دې دي تخكار دلائل تفسير روحاني کوي بيينات و مراد قران دې يا ته مراد غخكار دلائل او معجزات دي حسن بن بشري مرلا او مراد څه ثورات دي پس دا نه چراغ دې وغي تخكار دلائل واولائك لهم عذاب عظيم او در خلق ذې دفار عذاب د لوی یومه تبیظوجوهن پکبر زبانی چې سپین ماشي زنی مخونا اللهم اجعلنا منهم دعو سو کی سنت والجماعت وتصود وجوه عطور بشی زنی مخونا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی وی تبع یزوجو اهل السنه سوق چه ده سنتو تابعی مخنه به پرذ قیامت پنشی وتسودو جو اهل البدع او صور بش مخنه ده مبتدعين الله تاسو موږ تاسففاظت ساتي اټول امه مسلمه فعملله الَّذِينَ د تو جوو هم هر چې هغه کسان دي چې موښونهوي تور شوي ويید ددی تهلی شي د حشر په میدان کې ااک فرتون با د مع کوم اختیار کړړو پهديمانستا ساب فوله عذااب به نووس کی عذااب دما کوتون تک فرون۔ په سبب د هغې چې و تهڅوکوفر کوون کې پورې شکالو موصو کې د هغې ذکر کړی او لما او چې کوم جواب کړه وه موکړی چې موږ مخونه د مږبتېغلو به ت شي او چې مخونې تور شوي دی ته و کافرتون نو ل ببدات کوفر دی هر ش بخپله مارطبب کې څو پوه شو نو لما اولی کي بدات دوه یو دا عقیدی بدعات دی دا کفر و شرک دا عقیدی بدعات دی یو عملی بدعات دی نا آغا غطبو نه داو جرم دی خو مبتدی خارج عن الاسلام دی نا دیدے که کفر ورت پیت بار دا آغا بدعات ہوئی چی آغا عقیدتن دی اکفرتم بعد ایمانکم آیاتا سو کفر اختیار کردیو کفر اختیار کردیو فاس بیمان استا سنا نو شکای ذا بی ما کنتم تکفرون وشباب زغی کی و ایتہ کفر کون کی اگر غنوس آیاتونو کی لمخدت و ریدوس پی دو ذکر راغله آیاتو نظام سرولی کای یا بھائی سورہ یونس فقشتم آیاتو ریکای هلته بعضې مفونه بړې طور شي کا انما او غشیه تو جوو هم قیت امې د شپید دایا رچه یو بل د پاسه او دی کافرلی په مخی کې داسې تکتور الله د پهنااهی سوه زمر کم راځ شپې تم یاد دی سوره قیامت کیم راضی دو اجتماع یات دے سوره ابسک کیم او اثم دیر شم یات دے پد ټول کی د مخنود سپینه دو د توره دو ذکر دے ادي کی د احلیل موقال مختلف دي کی دا په کم وخت مخنود تور او سپین شي اوای نا دی که احل علم و یوسو اقوال ذکر کرنی دی یو دا چه دا قبر نرا پور ته گی نا دا مومنان و مسلمانان و مخون بسفن وی او دا کافر و بطور وی دویم قول دا دی عند قراءت الکتاب امالنامچو لولی نا دا چا مالنامچ دا نیکو نردکوی نو ده د مخبس وینشي او د کافر بتو رشي درم کول دا ده اندل میزان اتول د اعمال وبکېږي زمونږ ایمان دې زمونږ اعمال بدلل کېږي هاه ادا شکر با شي تلل کېږي کټوريو شانتي وې دي په لووره باندې سريچه روزني ولې اپېشماني उद्देशي نوماجی گر را فارسی ا مسفخین د پرو جو دیوا او ماشاءالله تاسو د ساره قران ته ناشې نو کتللی نه ان استادو دا آغر جو خو به یو برا وا چار روز ټول رس پا غیبت کې ته را او نظر غلط استعمال کو اچار رو لی خستر گی دا قرآن نا ا چار روز دی او دی خوش ترګه د قران نه اپل نشوي سره وای دی وزن کې و فرقي کنه بهي نوتابت خللې کیتا سو ګور سره درس لنه شي اوسوک په کې ودلې ژوند ویخته اسو خلی کنکای په اړه خبرې ځان پوي کو نو دا به تل کې نه ستا اوسو دې درس کې فونس ټولې خو پتول کې خبره جدا جدا وي اسو ګر کې وختي راغلې اوسوک نو وخت راغې وای نو دا به تل کې نه وي ته ری هاوای اے سوک او تکبیری تحریمی لتحیار والار دے خوچ امامی اللہ اکبر دم اللہ اکبر اچوک را گئے او تکبیری تحریم تے لارا اوال رکات تے لارو نو جدا تلی نو نٹونو بیو جدا جدا بھئی نو عامال بطل لکیگی او شو کوې دغه وخت مو خونه به شي سوره یاسین کې راځي ونت از الیوم ایها المجرمون د سوره یاسین یاد دی او کم سپیتم ونت از یوم ایها المجرمون د اصل رم قولو او په قول دا دی وعند اجتماع کل فریق ما معبودی هی پرس دا قیامت با اللہ اعلانو کی هر سوک دی دخپ المعبود سر راجمشی نو چاک دونی گٹی بوتانو عبادت کنے دا قبر دا انسانانو دی بیسر راجمشی او دا مشرکانو مخون بطور شی او دا مومنانو بتکس پین ذل اپیس زایورا علماء او دلته ذکر کړی غن اخوال په دې کې ذکر کړی فاوالم الذین هر چها کا سالی ای بو یذتو جوهوم چس فل بش بخنا دغی ففی رحمت اللہ دید الله پر رحمت کی ونګ رحمت نہ مراد جنت دے هم فی ها خالدون وی بدئی پدی رحمت و جنت کی امیشا اللہم اجعلنا منہم تلک آیات اللہد آیاتنا در لحظی نتلوها علیک بالحق للو مغدا پتاس حبیبا بالحق اذا بالحق مانا گانے در طبقی دیری دیری تیری دیر شوی بالحقی پس صدق و رشنی آسرا وَمَنْ اللَّهُ نَدِعَ اللَّهُ يُرِيدُ اِرَادَ لَرُنْكَ زُلْمًا لِلْعَالَمِينَ دَ الظُّلُمْ كُولُهُ دَخْبُلُ مَخْلُوكَاتُ سَرَامُ وَلِلَّهِ خَاسْدَ اللَّهُ دَ پَارَنِ مَا غَسَ فِي السَّمَاوَاتِ جِسْمَانُونُ كِرِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وِهَا هَا غَجِ فَزْمَكَ كِرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَع او اللہ تا واپس بکریشی ټول کارونا کنتم خیره امه تاسو صغره امه اخرجه لناس راسر ګنکړی شی ی دفرض فائد رسول خلقتا تمروون بالمعروف تاسو به حکم کوي خلقتا ذلیکو تن حنال من او خلک بهمنې کوی دنا روواونه و بالله او ایمان به ساته فالله پوه کامل ایمان بمی غورې اومت غه ووی خودې شرتونو سره مشروط کو تااسنه چل سپې اوومد کې پیدالیو دا غه دی۔ امت کی نچې دین نه نیکو حکم کوي د نارواو نه نه کول کوي او د پوره پټول ایمانيات باندې ایمان ده نو دا غوړوال مشروط دی دیو جن اهلل مل کی ار انسان په اشرف المخلوقات کې نه دی بلکې اشرف المخلوقات بیا غیر انسانان دي چاغد ایمان ایمانو د دن په صفات او موصوف دي زين خلل خګور کافر دي انو ګټوي چې هر انسان اشرف المخلوقات دی الله ز کافر مبارک وي اولایک کل انعام بل هم ادل و ادا فشاد ز ناوردي اکلوي اولایک هم شر البريا دابط هر په مخلوقاتو کې نو هر انسان ذاب اشرف المخلوقات کینه بلکی د انسانيت په صفات او چموصوفن ولوی اقورا کنتم فی الماضي صفا ندیکو مفسرین سو اقوال دی سو کو دا په اصل لا اے مازی رہی وئی تھا سو غره امته نکته مازی شی غف خپل معنا شي نو د په تفسیر کې مفسرین نو دی دی کی دری کوال ذکر کړی ها بھائی سو کوال دي بیا چې كنتم مازی فخبل معناشي نو د دې په وضاحت کې ډېر کوال دي اي كنتم في اللوح المحفوظ ويتعس لوح محفوظ کې غره امت ذئمدارې چې كنتم ما 나와 خلقتم او وجدتم خيره امه تن تاسو په دا کړيشوي وي او موجود کړيشوي وي غره امه تن درېپدارې چې كنتم مو وجنتم وي تاسو کلچوي وي غره امه تن ذئم کول دا چې كنتم په ماناده انتم دې یای تاسو کوم انتم لک و ی و الله غفور الرحیم دانہ چې مخک بخون کے اوسنه ل ہے الله دې بخون کے مهربان غور غور خبر ادا چې كنتم په معنا د انتم دې هر دې امت کې چې څوک دې صفات او خوان دې وي او بیا غروالو کې فرق اول ده اول خير د ټولو نغرو بیا مرتبه مرتبه باندې فضیلت ده امام ابن كثير موي چې کچره كنتم په خپل معنا شنه دې نه سوف مراد تاسوی جپله معنا د پلتون صده د فماځ ده دڅو کوی د هغه خلک دي چې الله د حبیف سرې د مکې نه بدينې ته جرت کړړو اماام قته کوال جيکرري بیا وي وسهحيی هو انها د هل آته پهامتون في جميل عما کللو قرنډ ب وخیر و خیرو کروون هم فِيهِمْ لنا بعسفي هم رسرسول الله ص الله عليه ووسلم ثم الذي الوونه هم ثم الذي نهلوونه هم و دایا ټولو مته عام د ترکامته پورې او پټولو کې غوره ا هغه خلکو چېله پهې خپ حذب را لګنیو بیا اوپې تا ب وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء للناس دا امه ډېر وراره د الله په کوم غوته سمراوري ورخل کوته د حکم کوي د وس مطابق اود ناراوونه بني کوي د اخلاق کو په ضای رکھے اور اللہ زابونا بن گورے پدی بندي او ک خفل کار کئي او دوس مطابق مزلرا بلل کئي قران ترا بلل کئي ټول دني کو کارونو ترا بلل کئي نارواو نہ بني کول کئي د اللہ عذابونه بن راجي ا کارشني ہوئی یار چپل فل خبر دے یار سو کار کئي نو کچري د وسر چار نیکو تبل نو ک اور ناراوو نه منو نکا نو بیاو عام عذاب رازی تاسو ګوره اوس مخفل زمواری تاریخ دی په دې پد منلهونه منل دا چا په کې د مو حکم کا وا د روزي حکم کا بارم چې شوغوی نه په خو اخلاق هی مسترا بلا او اور نارواشی سوکینو په خو اخلاق او اداغه نه منکا وا انا بط شاملیگی په بهتر امت کې بهتر امت کې به لارازي ولذي صفات ونګو تاسو کرا ولی دا ادری صفاتونو چې پچا کی وی نو دی دریو صفاتونو سره دغه غواره امت کې او کدا صفات د غواړالي لرق نو بیا دی داسې دی چې پهې امت کې پیدا دی او نه چاته ننی کوو کم کویې د ناروواونه بې او نې خپلی من بره بر دی نو د کې صفااد د غوروالی نیشته اوګورځې وقت د مسی ځ معلووي نو مسله ساه شي ددي امت د فضیلت باره کې او لما او دلته ادی سره دا امت په ټولو کې غوره او ادا ذا الله ز حبيب پر نسبت باندې الله ز حبيب پر نسبت باندې وګور دی عمر ته غوړه ز کوي تاسو وګورئ په هر صدې کې پدې یو امتحانات راځي لدی قرباني پیش کړي تن پریږی خو دین پریسي قسم دی دا چې قربانۍ په هر صدې کې کې تاسو وګورئ پدې موجوده صدې کې چې حالت ختمې دوااله نه نه یاد افغانستان خلکو او ور سرگیر چاپیرا مسلمانانو د شمر لکونو شهدا او نظرانا پیش کا ساده صرفه ساده دین په خاطرو ک کوفر کبولل او ور ل چاټی قبول کړي اي حکم حکم مزو چرچو کی بچی در په درکل هجراتیو کو تاسو هر صدئ د ګورې دا او مت په هر صدئ کی لکه نه شهدا پیش کوي ایمان او دن نپري شي کورې پرهو جهه د پرهو لانو در پدر شو خو خپل حياوي مان نپلي شي نو ماشاءالله امت کې عصمه او قوت او طاقت چې قرباني کوي داس وګره نور دین لپاره څومره څومره تاسو ماشاءالله قرباني کړي کارونه مو پریفي او د الله کتاب لنا چې ګره تبلیغ وال غریبانا زما کې خرصه ده ځخوک علي خرصه اي او بار ملکونو ته زي چیردا دين چاته ورصه نو ماشاءالله امت کې اثم قربانو واله سي ادا به تر قیامت ته پوري وي دې ته دې شفات او د وژن سوئي ور او امت ورتوي چې د دې د دین فار او مالی قربانو نه مالی او جانې قبان کوي نو دا اومت غوره او دی د ټولو جنتیانو به شپ شوې سفونه سومره د ټولو جننتیانو سفونه بهصور 1 پې او الله له پ چې یو یو سبکې به سومره خلکلی نو دی کې د ټولو متونو به سويوي اوتیاب به یواې د دمتوي پژورګرو پیغمبران الله دنیا ترالي غلیو او پژورګرو متونه دا غټول فنسबत به جنتي آمد دی او مت نیروي اټیا صفونه وی عدلته حدیثو لماء ذکر کړه او دا حدیث ابن کثیر ابو او نور د فن ماهرین وی چې دا حدیث سندن صحیده نبي عليه السلام یوزل دو عمر فضائل بیانول حدیث اصل کی ابتدا کے داسل و اي جماه امت نبوي يا زرك حسان دي نتزي لا حساب عليهم ولا حساب عذاب نبف حساب وي نب عذاب وي اللهم جلل منو به حساب اويا رضي الصحابه قربان لزيات بده غفته وي من كل الف الفن هر زو سره پدی په او او زو کې ر ر وررو سره به او یاذ د بیاسه هوو نورم متطې به کا د د الله حبي فرمال دا نصره اللهو حدي د و د ن کږي به جننت ته زما د او کسان قالو زدنا نه یا رسول الله. لا لا حبيبه گلا نا زياده مورشه نور ام دې قال لكل رجل 70 الفا ديو ياو زرو کې ارسړي سربه او يا زري ها به 170000 170000 کې زرب ورګه صورت جوړ شو باي ها د امرګي په خياوري عربا 90 کرور دی امت کی بدا بی اصحاب جنت تا دی سورا ہاں اوائی کنا ہاں دی وئی نا تیز وئی نا جموعی نا پتہ نہیں لگی چار عرب نوے کروڑ ام ای اے صحابہ و عجیب خلو گکالو زدنا یا رسول اللہ اے نفر برا لالاللہ نا زیادت وکان علی کثیرین اللہ حبیب د شگو پویو ډیریناشو فح تھا بیدیহি لبیدکخا قالو زدنا یا رسول الله اصل کې حدیث کې داسه راغلی ګور ویدر لقد لقدر رب زمانا درې لکې ورب دکی کی ایوی یا نبی اللہ ابعد اللہ من دخل النار بعد حاضر اگر سڑے خود اللہ الله کی جنی نفس مورتا سی اے رب دریل پیڈکی کی او رب داس مانو نوزمکی والسماواتم تویاتم بی امینی والارد جمیعن فی قبضتی ندا حدیث ابو یعلا ذکر کریں علامہ سمی پا مجموع زواید کے ذکر کریں او دا حدیث سندن ثابت ابن کسیر وی و هادا اصناد رجال سقات ما عدا عبدالقاهر ابن سری و اید دی رجال فی قد خوی او راویل عبدالقاهر ابن سری ندکی دا علماء مقالشتا و سئل عنه ابن معیل تقال اصواله یہی ابن معید دجرح و تعدیب فا امامانو کے رئے ناویل اصواله الحدیث تے او اللہ ما بوئی سریوئی ابو یعلاکم رواد دی نو روادو سقات رواد سق دی نگر دمرا خلق ببی حسابا جنت تجيب او وردا به حساب والے صفات وې څوک تهجدت کوي او پدی پابندي کوي علاوه به حساب او ځاوي څوک ووعدو کې ژبون وکولل نه اوري وايي ها اېدا کوم خوافه دې چې به حساب به جنت لږېږي ها وايي څوک وو کوي که او څوک وو کوي که لو ګرد تہجد کوشش کوي جلا مو به حساب جنت تبو جی کنتم خيره امته يي تعسو غره امه اخرجت للناس رئيس ريشي دفراد فهد رسول خلقتا اګور الناس وي مومن له نوي کافر لوم خير رس دين ته رو دا شی اخلاق کو ساته چاو يا وي اسلام محمد دي نه تول خلق لك کافر ديكم مسلمانان دي فاید برشه ديو جن راغي دي زم توفق مسله را و ايد زکات نه علاوه دانور خیرات نا پکافرم کی چا موي دين اسلام حسن ایک وفارد مارل کر اسلام ګوره په خو اخلاق او پهلا بدر کې کوم کې مسلمانانو نه ولي او دار مسلمانانو او پیغمبر رسول الله دوه جلو دوه پار راغلی نو یو یو صحابي ته کې دي اور کو ردي کې ديانو کافروو په قتل چې دا صحاب ناروي او دای بچی ناروي ومنګ مړی دا هغه وخت نه دی چې فار راځي دا نه چې قوم دې موږ دای په شي و جوړول راغلی عدداي فقید کی او خپل نار ته ریوب ګبړای به چې پرې اکثر په کیس شو اکثر په سلوارات شو الله حبيب کافر قیدان مسجد نبوي کې تړس وې اذن وجهه على الحق بارک پرابګټ ډډې راي خلا کوې دا سره اسم دي عدتي او بو جوړ کړي نو یبرې چې دې دې زینو وګوري کنا دن و فتح لگی جدا موته درو ہوئے سمامہ ابن عصال رضی اللہ عنہ دخلقوم سردار و شریف کی راغلی دے صحابونیو او دا الله حبیب بی دا منجینی نبوی دیستانی سرے اترائی دا اللہ حبیب ورطو اسے کا حال لے دا دے د الله اللہ حبیب ورطوی پیغمبر علیہ السلام توائی وکه ختل نه کوم نو قوم بهې تپوس در نه کوي ده ونه تپوس کوي تپوس کوون کې مشته اه پوشانال لګ پخترو پهشارکهفییسې غواړې روای چې سمرره د خوښې چې در کومهکې احسان دی پههیر به نه کوم یو ې یف الله حبی پرږ بس پرین او لاړ ولته اوباخ کې غسو کوغ ایمان راړه. کته دریو رازو کې د دې ژوند په پیغمبر او صحابه کرامو کې تل نن ګورې دې په نوړې الله دې په فیو کې موږ رکاوټ جوړ جوړو د کافرو لپاره زموګ د ابدا خلق زموګ د ابدا اعمال <سؤال> تاسو شه دا رکاوټ جوړ لري نور هغه یې او د الله حبيب عليه السلام ته وای وي زه کوم ریته لمود صحابه ونیو سو کوم د الله حبيبي عمره بده اوس په دږی مخکې خوده کفر حال کې عمره کولا اوس دې ایمان او د اسلام پرانا کې یو چې عرب عجیب خلک ول تر تشاوې سوابی سوابشنه د ایمان مې روړه ده الله پزاز مې دی قسمي چې زماده وطن نه یو دان غلب در سره نشي چې رسول الله عليه السلام اجازهت نه کړي وګور اسلام په خو اخلاق زو دې اعمال له ګوري دا تبلیغ والا جی با رجی مشران ورطه او دا نسیتم قید و ایستاس و آمال و لیچی خلق گوری کنا نو خلک و ایمان تمایلہ کی یو آلیمان اگر جکر کولو و ایمونگ ماسکو کې ایرپورٹ کیو تبلیغ کلاو نو ایجازونا اخو یو لوی بلک دے او بیا دارون خلافه جاگ با یو منک کینی و او و شورو او ایزمونگ مرگری و دود آسی نو ایتوله غدهریرا لزیته ماشه کوله وی و ما بولاروي ما په دې ستکه شیواله شی هوله کسبه خلق د مسلمانانو د خوب په سیمس کوي و د خوب تماسه ګورې ځدا کوم حال لیک یو په لږه ازو چتی کیږي دګه پکه خړلي کافر خوب په ګولو نو ور ځي سوې ګولې خړلې دي طالبان له سره خوب په لړې ور وی خپ دې راه څښل بر احمد علي خبره کوي چې یو باندې طالب او مونشرہ رئیسو راځي نو خلک یې بڑو چې پښه شت او دو خبر ورته زصوش پی اوراج خو به کړو پښ طالب دې په خوب دل هرڅه خم دی چې په خوبي ورخوشه کوکړه د بیا دې بس کچا پټه شروع کړو دغری دې خوبه دې ودي د ګور د اسلام دې اخلاق له چې خلک بوري نشتي اسلام د ما الکی هندا د اسلام په دشمنۍ کې ډېر لوی وعده غزانانه لا چې حفزر رضی شهید شو نو د دې سترګې وېستي پریکل زریرا وېست او چاونه کېوله ول ول دې کوفر او غندامورې غاړه کسان له واچو د چې مکا فتح شو نو دې دی خلق ډېر برډکاول چې جنگو کې او پیغمبر سره مخابله وو او چا یې د تاریخ لیکي دا د شپ راله چې را اوغوره چې دا صاحبه حربې س کوئله د ه باغ صحاب چې په یو ځل ک دا س سختو کانوونې زلوو واللی ایمان وړی چېکتتل ټول حرب ډک با صاحاب پرکوو کې جاړی څوپ په کیا کې جاړی څ په س کې چلاپور ته کړی او جاړی دی عبادت پدی دبر اثرو کو خاوند دي ټوله مکی مشور ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه شار خاول لوی ماسر لار شزی زبان را اور ته زه خود را تر تنظیم لا نه شپله را و دار علاوه ته خود برک نه دی پستر امشو اور ته زه ما دي د رب په سات کسب دا خور چې د کله ته جوړ دی کبا يه تومره جڑا فقید نه شی وی لکه وی گا چیرتی رمبر دی مرګولو کما جڑا کړي وره دغه جڑا الله رې خلق لک لاولی او دله دله په اسلام کس کې دې تر نه دی دل او اوسله اسلام راړي کوچ زموږ دی اخلاق لو ګوري ټولو خلق ته موږ رکا ورت جوړيو کون تم خيره امته یایتا شو وخرجت للناس رئيسي جيي دफार دفيدي رسول خلق كتاب کته ګرمه امت په مختلفو طريقو خدمت کوي کته چې يا رب ته لاړې د جامعات موقتل نو اروخ بدي حکومتن لتو ا کوي په هر جامعہ کې د هر کافر ملک الطلاب جامع اسلاميه کې ډېر دروست طالبان شته د جاپان د امريکي اي باندې خاريق کوي راشد شکلونم غټ ور دي غرور او دغاین لوي عالمان جوړ شي چې یو عالم د قران او سنت جوړ شي هغه خیر خير پهلاني داوود دای بشران مشوره کوي وایي په دعوت نو بیوی شداشی برو کو دعوت والا یو اے یو سنے دعوت لرا غیلہ سره اللہ سره دیړه صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یو عالم پا یوکلی کی دیرہ دے نشفا و رجد دنکار کئے نو داد آغای دعوتی مدارس دی دیران بشید روس دا رنگی دا امریکی دا برسانی دا دی تول و طلبا پکیه تقریبا دا سی ملک نشت رجی آغی سنی لی تولبا پکی دی دائیو دعوتی مندرسی دی دا آغی قائد و اعمال او غی تب حیران شد خوز من جامعی کی موسک بولو چلاړو اس چلاڑو ما بچے محلیت تمارے سوئے کلوی دروسی و تعلی برا سلا میں آغا ماجستی ریمان رساله رسالہ دیو لکل اکنا دا سلاسی عالمان دروس جوړ شیئی چی, چی آغی کتابوں نے لکی. او دا یو به عمله او لباژړ شي دغه حکومتونه دا ډوله خرچه برداش کوي دا څومرهوي داوتی او تبلیوي پرواف دی چې تا د زورغونو ملکوو نه دڅو ملکوو نه خلک را وسته اوغوی به عمله علمان شل او بیا غوی دنیا کې خیر پیدا وي نګوره او مد په مختلف وطرریکو د ن کارونه کوي هر ی ته به دقدر په نظر ګورې. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ کتابی کمان روړی هلی کتابو لکانه خیر اللهم نوخامه خااد به غوروي د پااره من هممل مومنون ځې د دمومناندي واکثرو همملفااشقون او ډیر په دوی دي ل درروکوم الله ازن تکلیف نشید الرسول دیتا ستا ایلا آذن مگر دخلی با دیر ای اذن نمرہ سبی دروغ با درمانی جوړ کی تحریف باو کی بحتان باو لگئی او دا ایلا آذن عام علماء استثناء متصل ایلی دروکم ایلی دورن یسیرا ارگز دی زرر نشی رسول تاسوتا مگر زرر ما ملغن دیجی دخل بدر دینی اب آجو ایلی زن کی استثناء من قطعدا زارر مشی در کول تا ستا الا لیکن سب بدر د دخنی وی یقاتلوکم کدی جنگی هیتا سرا یولوقم لضوار وابایتا سل شگانی ثملاین سرون ابیا بدای سر مدث نکریشی اګوره قران سو یا تونه ذکر کړي تا توجه کوي نن موږ څومره کمزور کمزوري ده مسلمانانو وګوره قسم دې کو اوس ميدان ته کافر راوته دا جنگ خو بزنانه در لړاو کې چې وخذا 50 کې کی کينو خپه امن دا دم ولا پته دا 50 بمباري کوم دور اور سر له سيشته جمال رو سر اورسي په خبرو رسي لکه نذا سي بمباري خو خزي کوي یا یو سره دې ځنه د ورګونو او لري ناس ته وخزه ناس ته میزایل را غورځي میدان د غریو شم نشی راوته سر دې کوم رکم شو لا ځکه الله الله اچوي الله رشتیا وای تاسو نبرو سراشی وی لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرم محسنات او من وراء جدر الله ایمان والے لوی دا کافر پھر کو ټول راج مشي نو تاسو سر جنگی دین شي په کلاگانو کې ناش دي پټنګ کې ناش دي پجیاس کې ناش دي چرته لرستا اغلا خي اکيل دي جلاد الله سره راغسي وسم مسلمان تاسو میدان تر تنشی راو تیزکا فرمائی و ایو قاتلوکم دی جنگ شکولتا و ایو قاتلوکم کدیو جنگ دلتا و سراو فتال کئی یو اللوکم الادبار و بڑی تاسو تشاگانیم فم ملائیون سورون اب یا بدوی سرمدتو نکڑیشیم دکا امت کی او جذب دا دا شہادت دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنو جہاد و مشکات کی اگر ختم راگلے د دا, دا کافر و بادساة او ختم راگلو اسلام راڑا بچ بپاتی سی او کہ اسلام نراد انما ای قوماً يحبون القتل فی سبیل اللہ کما يحبون الفارس الخمر ایک چر جنگ کیا نو تالا پتنامال پیغمبر دا سی مرگری د شهادت شہادت سرے داسی من اللہ لکتاس و کافر چی شراب سر بین ساتین تا دا شراب محبت لی ونے او دای د شهادت جنون ورته تلگی دلے سوال کئی جی اللہ شهادت راکے شہادت نو سم امه مسلمه سره سوق ترا وته نشي ا دغه جنگونه نند بوز ديلې شي ا او امه ته یو به پروايي ده د پخپل سنکه بس ګر اصله د دوش الله و الله و بار بار وای دښمن دي له له دي اصله هرغه یو مسلمان چې یو مسلمان سره دوشمنی ده او دې ناغه نا سلیحه دیاب او غله پت په دې ما په ورکه څنګه سلیحه ورکه خپل بیکاره جوړ کړه د کافر نه خړه نن به بیکاره ایبل رز بری تجربو شي بل رز بری تجربو شي ټول مسلمانان اصلحه چا نه دي اغله پت اجر معرفه را دي نا وتا لسمره بیکاره شه درکې مسلمانانو سره اسباب دي دوی کافر مشغول کړي څوک په کرکټو کې مشړګړي چې لوګي کوي ورنا سنجان سیور احمد الله عليه واله کافر لپت چې د دې د طالب ایمان او ډېر خولي دماغ دي اجازه په امریکا په برتانیې کې مقصد پاکستانی ډاکټرانی نو په لوګو باندې نو ده بار بل چې وګراځي دلته کرکټ کوي دا عملی دعوت پر گئی تا سن دا دباله یا دا شیف اللہ سکر آوا لکھا دا دای توجبت دائی بعض عربو لده دی بز منگلہ جوڑاوا و لڑاوای ادائی پا پیسو کافران سو جوڑای دے پیسکر اب عرب ملکنو کسی دی آغای بز پا بازا نکڑی لکون روپای بان باز ساتا او اغیمانی بس سنیسا او پا ټول فول ملد دے اکل او خانو مانی مندے وہاں نو مت پنور سجنو کی مشہول دے او کفار ورته تسکے تیارے ورد پا کار دے چیدے ای خپل کوشش کولے خپلے پیسې را جمع کولے او پا اسلحے میدان کې اسلامی ملکونا په خپلو خپودرے دے د کفار سره دومره اسباب دی چې د کمم زورونه مسلمانه عنی او جنګونه د بلی دي د مسلمان لاس نووررسي دوربت عليهلی مضضلت موکارررکې شوي د په دوبانې لتته د لت نه سراتدي اګه محارب کافر د میدان ترته نو دا لت د دی دی د دووي نه او د ده مالک مسلمانانو رونیونو غنیمت ده او د ده بالبچ بی بیانی داد وینزی غلامان دي نو زلط و حدر النفس والمال والأحل یا زلط ستو یا تمسک بالباطل باطل دنبانی منگولی لگولی یا زلط ستو یا د بالباطل ذریبت علیهم الذلۃ مکرر کڑے شوی دې پدی کافرونه ذلۃ ورسوائی اے نوا شقفو کمزې کیچ دای مون دشی الا به حبل من الله وحبل من الناس مگر دا چې دای منګولی لغوری فرسید الله او فرسای سرت خلکو نا ای حبل من الله وحبل من الناس نس مرادی ای باب ابن بحبل من وای به حبل من الله ای به ذمته من الله الله صرفنا ذمته تتعقد الذمه او ای کافر عقد المسلمانا ذمه من الله چې زوب اسلامی قانون مطابق ژوند یې ورو آزوب السلامت عمره ٹھیک سر کوم مسلمانان وتا دیته زميږي دوی نو مال او جان به محفوظ وي دغه اولاد به محفوظ وي تاسو د فقه کتابونو کې ویل زمو فقهاء کرام و رحمهم الله وي مالهم کا موالنا و دماءهم کا دماءنا دا احلی زمو مال زمونگ دا مال غنتی دے وینے زمونگ دے وینی غنتی دا نو دا عقد الزم دے وزور بل جزیدے وحبل من الناس نس مراد دے یو مسلمان امان ورکو پس سلحکی نگو را کہ یو زنانا امان ورکو یو کافر کا او کہ یو سڑی ورکو نو ایسو کم نشی وجلے دیتا وی احد دا امان او دیتا ته وی تا الکفار و بلکی سنن دا بوشن دا نبی علیہ السلام دا فتح مکی پر غسل کولو دا امی حانے رضی اللہ عنہ پکور کے او دا دا نبی علیہ السلام دا ترلور دا دالی ابنی بے ابی دالی رضی اللہ عنہ خورنا نرالہ سلام واشو دا اللہ حبیب بی مرحبا بی امی حانے شن زراغلې وې ما یوکست امان ورکړې او استاد ترځوی وای چې زبې وشنم علي رضی الله عنه یادولو الله حبی و چې تا چا لا امان ورکړې موږ هم ورتا ما ورکړې ا شو پوجو پلي پای ته پوجو یو یو یو سړي عالم ترجمه کو لو صوفات به الله عليه وره بخنه وکي إلا <سؤال> بهبل من الناس وحبل إلا بهبل من الله وهبل من الناس ذانه تفسيره پس په یع کسان ناس وی ورتوي دا دې څوب جیکي ذکره په خبرو رسې لکنا دا مستاري وکي خودو پوري او یوږه نکې دي نه ورو له شرحه زميشت شیخنا ببي اوريدي لريږي دغه رکه وکي دا کې دی یا به تحریف کوي یا به دا استاد ببي اوريدي هماي پس په شوي په بحبل من الله وحبل من الناس به بیا وی شه چې ته مې اوريدي دی وی نو پدې کار د کی قرآن کې به د ځانه خبرې نه کې دغه تحریف کتاب نه چې وې او اور لم په دار شه د څومره نوې د نوک سات خبره ده ته پوښتې الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر فوادی سر د الله ناو فوادی سر د خلقنا اذا الله وعد سوا عقد الزمه ورثوي او دو خلقو وعد سر د دت امان و مسلمان ورث امان ور خوف وباءو بغضب من الله اخشى وابشوي په غضب بان د الله د طرفنا ودربت عليهم المسكنه او مکرر کڑی شویو پا دویمانی فکیری مسکنت نس مراد دی تفسیری کبیر کے امام راضی رحم الله وی مراد تی جزیدہ اکسرو علماء مسکنت حمل کرنے پا جزیدہ او داد حسن بسری رحمت اللہ علی قولم نے او ګروې چرته چې يهودي کا عرص ورسره ډېر دی کنه خدای به وای چې با زاد غریب مالداری ولا سرګردای اصل کې د باز خلکو زړونو ته الله رب ال عزت سو غريبي وردر نه کی دا الله حبيب وای وای مالداری مالداری دا مال نزه بلکې مالداری دا زړه دا باز ی سړی سره هر څو ډیر دی خو پزړکی الله فقره ټول ابا ی سره سدیشتا خوړې ورته غلی او مال دار کړې وذربت علیہم المسکنا <سؤال> او مکرر کړ شو او په دوی باندې فکری مسکنت جز یوا او جوی پا غالب و اوکاتو کی مساکین لی و ایدا سی یہودی بند مومی چھنے با مانداری گنی سرگند کی ذالکا دا مذکور سزا گانی بی انہم بدی سبب چبی شکا ہوئی کانو یکفرون بی آیات اللہ او چینکار بے کولو دا اللہ د آیاتون نام و یقتلون الانبیاء بغیر حقن او وجلب پ غمبرران پهناهقه ذالک داد دید پیغمبرانو پې غمرانو دا وجهلو د الله دا یاتون نین کار بما ع په سبب دغه چودی فرمان وکانو یا تدون وودی حد نتی جا کی کوون کې دا آیا تیرېڅصورې به خهکیم تیره چې اسیانو یا ت دا سفرک دی مادرهدل ت د کوې دا به بیا را ا چا مخ کی درس کا تلو ته به ووی ماشاءالله برا دا اوس ګره څوک چې منل کای تاسو چا کا تلای وای یا خو منن کی خو یې یا مای ا نه چې طالب دی استاد رمانی منن والا وسو سی یا پای منن والا وسي ور دایو چې ما کا تلې د اته داو د ایشیان فرق تیرو مخ کی اغایا د سوره بقره کې نو بسنت چې ځکړې او کتلې نو الله د چا بس ابس نه بوځي کلا خبره باندې تاسو وای ها یو یو کس نو هغه نو دبليو واه داوازوار کړو دغه نه دا را راولې فهد رااله وای چې سوره جوګو قفیا پښتو ار څنګه وته نه کنه ویرا له اسمو عايشه سوبرا را ژوند خو بیا را نه وی تاسو رام کلا په باندې خبره آوه چې بیا درځاړو ووب نه ها اوس به وټول لا سوچات کی تاسو وزیران سياسيانو هغه جلسې جوړ کړې دا خو درس ته هвай وې چال په وټ ورکوي وټول لا سوچات کی نو بل رز بل راغلي وې چال په ورکوي هвай اټل جوړول <سؤال> سری <سؤال> دی په گورې دا باندې سياسيانو کشه د دې کلیک یواز او چې بای کرایو مرکو نن روپی ډایو وخت چاودېږي 500 روپی په مرکو بیا په څون راوونه د بل جلسابه د جوړې یې سبې دی ها که یو کری ګیلانو چې بس موفته ا د ورډای بندر باندې کرو نو ول هو په سره وی چې بای دراځي په ذری نو بیا ول ریلګاډي راوونه ډکیږي وګوره تا تاسو ما غلا سوچې خو جلسی والا څوک به سم لا سوچات کی چې دا درس ګوري ز بیا آ وای اوسم که چا دې سوچ کړي وای دې باندې غوونه ونی شوګنامه ور مخ کې درس ګوري دا خبره ګوره پیری له سو سوا د دې برابر داعیات یو ماناد ول له اهلل کتابه و امه محمد صلی الله علیه و سلم سوا دی اهل کتاب و امت محمد رسول الله علیه السلام برابر اچھا وی دی سلم والکافرون من اهل کتاب سوا دی غم مومنان ف اهل کتاب کی او غ کافر پدی کی برابر عاشبکی مان روړیا خدای مر سبی خاندان دی او کو تعالی حبیب وی چې دیسه بدعا اجر نوی من اهل الكتاب اهل کتاب نه امته الی ودلرا قائمتن برابر و لا دد الله فتوات باندې قائمتن مان مستقیمه لا طاعت الله د الله فطوا ات برابر ولا لا يترو نا يا الله لوليا يا تن د الله انا الله وهم يسجدون او دی زنا كوي دي اسجدون معنا دې کې سجده نه دا ځکه صحیح روايات کې راغلي د الله حبيب و اذا رب منا کہ پرکو سجد کی دی قرآن علم کہ سوپا سجد کی تلاوت کی پرکو کی تلاوت کی ندا گناہ دا منا راغلے دلتا دیس جدودنا مراد یسولوننے نگو رہا کہ سجد کی اور رکو کی دعا مکوئی ای آیات للئی نگو رہا دیتلاوت نیت باتی لے کوئی دعا نیت بھائی کہ چا ربنا آتنا فی الدنیا حسانا وفی الاخرت حسنا وکناع ذا بننار پسجده کی دی تلاوت پنیت لستن و مجرم شکون احگار شو دیکھا حدیث کی منہ راغلی ہو حکر دی دعا پنیتی ہوئی نو درستت قرآن کی سم رایاتون راغلی او اگر دی دعا پنیت وے نو دی دعا پنیت وے شکو تلاوت دی تلاوت پنیت پرکو سجده کی حدیث کی منہ راغلی ایڈا چاک و خلچی اللہ پا عرش کی صفتو کی ہا بھائی ہم آشان اللہ تولو پا خالا اگر تا سن دشبیت کے قرآن لے اللہ دو سے صفت کئے او پا عرش کے کئے الوحی قرآن کے و ایسا خلق دی و لاردی او دشبیت پاو قاتو کل اللہ یا تنللی و یسجدون ایمان سروا ایدہ تراویحو و لن منزون و لن بکران لکنام د شوی اولار په خصتړي دي سپتا ودي ا دې په ور خوان دا کیږي زړه په عبادت ستړي دنیا د سترو ځای نه کنا د مګیر د لبا کې زوخ کاری څومره خوان کوي چې سوپکار ستړي شوي او څوک په ګناحو شوي او ته په قران ستړي شوي شکر دا کوي د الله دیو جن تراوي هو نه خو دی په بلکې دا شي چې څومره لوی هغه په څه ګرځي یا وایي انا الله له فوقات د شفیکي دا انا انن یاد ان یورت او یسجدون په ماعادم صلیون للی ایا ثن الله فوقات د شفیکي او یسجدون او دای الله ته دا مشکون کی وګوره ماخا مو مشپلا مشکره قران ولست واذرید ماز ہوتا نه مشپلا د شبار خطو نفذ علما او اختلاف د جزور خطو پر شپلا کنا اوه اختلاف د اهله علم هر مسئله شریعت بکه نو خان کنا د شبار او خطو باندې یو د دور خو پورې شپ ده او کهناو هلیډ مو شپ د بعض و د مشتکه وقد دی د د رځې نه دی نه د شپین فثر وسو کې دا د رځې د انشاې دي د در قدر به شورکېناغ تر سباه خو پورې دی سپې یو بالله مان ساې پله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ فَرَزِ رُسْتَنَيْ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ حُكَمْ كَيْ خَلْقُ تَدْنِيكُمْ وَيَنْحَوْنَانِ الْمُنْكَرِ وَخَلَقْ مَنِ كَيْ دَنَا رَوَاوْنَ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخِيْرَاتِ اَوْ جَلْبِيَ وَتَلْوَارِ كَيْ فَقُولُ و دَغْوَرَا وَدَنِ اې لیکو کارو کې بتلوار کې کله ته زوبدانې کارکو او واري ټالي ورکه نومر بتلوارو کې ارشدر نه پاتې شول اته نه کي یو جذبي هاه چي رويچا تاسو نو سمد ستي کا وا اکه په واره ټالاو نیک انسان د شپې خادم راپاسو دوه د پیټي فلاني غریب لې اوس هاه نا غي یو ري وکم د مرلو ما دا وساري ولې یاري برابانه خو به وسوځه وساري به درا کړی وی جذبہ میزر کړو که صباح کیدو بیا ودار نه وامه نو د لیکایو جذبہ الوی کا کله کواری تعالی کې اته مونږ یو ځیشو څو سر څو کې نیارې دې به خبر اې او یو سره بیمار وې ما زمي 2000 روپای ور ورکو رای په دین یې څلان وجځ وځره ور هو چې کیناستم وې روړو یې نه د کته او چې راوته د دوا څو روپې وله ورکی وګوره دې کېجه زبای دغه وخت کې بس کار او کور دی واري ټالیو کې نوبیا ګره د دوو زرو نه د وسه جوړی شي ويصارعون فیل خیرات زانونړ وان دکې په کارونو د کې ای اوا موسره دبره فکر دي وې تکبيره ولاره نه لړ نشي زره زرباس امام په دې نيته دا یو شارونه په خيرات کې کړي اوازینه راس سره نو په نور مس کې تکبيره ولاره نامه کو پثراويو کې غور الله دې کوي ده دې ناس چې شاوړه خیال بلي نو ناس په ناسه تکبيره ولاته لړو چې الله اکبر وي سبزر الله اکبر وایي داو پر از د قیامت پتہ لږي چې تکبیری تکبيري الله امام سرور اغير کو داغه سمر اجرې اسا شل رکعات تراويو کول او تکبيري الله ويكمران لنکو ويصارعون ف الخيرات او زانو رضوان دې کيد يوب لنفغ وردني کو پکارونکو کی وولايك من الصالحين او دغه خلق من فمانا دا بد نیکا نو سره وی بنا صالحین من فمانه د ماعده مع صالحین او صالحین سوق دي اصحاب د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمه صحابه ک پیژنه قران کې به پیژنای ارش والے سوي ویدہ چددی صفات او خوندان شنه د صحابه سره بهمرګري کوم او الله صحابه توسالیحین وای لکه یو دشمن را پاسې دو افاږي کې کاراو کوټه جوړي داغه غفل نقصان و عرش والا د ټول صحابه مبارک سوای السالیحین واولائک او د صفاتون او علی کتاب من السالیحین دا بد مهکان سره جنت کی مرګری او نیکان سوق دي اصحاب در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وګوره دا غمخ کی آیات کې ستا یذونه هر شو لیک 110 نمبر آیات تر شو کنه کنتم خیره امهت اخرجت للناس امرون بالمعروف دا آیات امر بالمعروف و نهي عن المنکر بارک دې قران آیاتونه زام سره ولي کوي ابا لوګره دې سورہ ال عمران کې یو در لثیر شو آیات 104 ها تیر شو کنا یو دا 110 دې ذیم 114 دې چوسې مون ترجمه وکړه سورہ আরাف کې راځي یوسل وپن زستم الآيات فی بیان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سورہ توبه کې راځي آیات 28 بیتم او سورة توبہ کی آیات رازی یو او یایم یا او یو سل دول سمم رازی سورة حج کی رازی یو سلو اختمایات سورة لقمان کی رازی واللسم آیات سورة مائدہ کی دو درش پیتم او یو کمت یایم ټولو ٹولو کد عمر بالماروف او ذن نه یمن منکر ذکر ر او الله حکم کړي وما ما یفعلوا من خیر هغه چې وکي د سنی نیکه نه فلن یکفروا ارګز داغ د دا ثواب نه و محروم نکړې شي فلن یکفروا ارګز داغ د دا ثواب نه و محروم نکړې شي والله علیم بالمتقین الله پووه د په ت قووا د آرو پر زګارو ان الله نه کفرې شکه هغه کسان چې کارفردي لن تخنی عن همم موالو هم ګز د ولا وله دنا اوله من الله هشي داعذاب د الله بر وړ ک النار دا خلق اور وہ الذي اهل و مستحق دور دي هم فيها خالدون وي بدي پدي غور کي اميشا مسلو ما ينفقون مثال دا غمال چې لګوي دا کافر په هذه الحيات الدنيا پدي ژوند دنيا کي اے یهودو با پخبرو ناکارا مولیانو مال لگولو عیبت اللہ کتاب ورطا بدلولو تحریفو تغیر بے کولو دمکی مشرکانو اے مال لگولو د الله دا حبیب پا دشمنائی کی مسلما ينفقونا مثال دا حغچ لگئی دا کافر پدی جوند دنیا کی ده اسلام وده قرآن وده دن مقابلکیم کمثل ریح پا مثل دهواله فی ها سفرن چپاغی کی یخی گلیوی سفر گلیتاوی اصواب ترسیگی ده گلی حرس قوم فسل دیو قومتا چ هغه ظلم کړي په خپل ځانونو ظلم سره کفر کړي ګناهونه کړي په دې فصل کې د الله حق نه ورکهي ځانیمانه غ خلقم دې چې الله فصل ورکو او دې په کې د رب حق نه ورکهي فاهلقتو ندام دا فصل ورته حلاکو اے ګلای روور دې فصل حلاک شو پلاس وي سمرانل نو کافر بمال لګای او مال مالبم لغئی خود دین محافظ سوق دے اغه الله ربو ل عزت دے دین محافظ سوق دے الله ربو ل عزت دے اگر په بدر او وخت کې کافر ډېر معلومه لګوره په بدر کې زر لخ کر څورو 1000 لخ کر او دیت به روزانه سکول ل او خان بیا ور ته ضبهکول ا دا خرچ ټوله کافرو منلی وه چره د پې غمبر مقابله کې دي او موږ به دا خرچپ منو نو اقتصادی به هم کم او تبا او بر بعد بهم شي تاڅ رس سوه پیې لګولی اقتصادین تبا شو ترسهه ځ د او شکستې مخړو تا نور د هودیانو دا ملکونه سمرا افغانستان کې ناکامشل سمرا تاوانه او شو خپلاسو څو ارغل هیڅ شي وره نه و و ما زلمهم الله او ظلم نه نکړه په دي الله ولکن انفسهم يجلمون لكن دای پخپل زانون ظلم کای یا أي هللهنا منو معوالو لا ت تښدوې صی وانهتن دوستته او رازدار مندونې کو الاو د خپلو موومانو مرګروونه لا ونه خبالا خبااً کا د کوی دا کافرسته سباره کې د ودو معتونم دایخواښی ستاسو مشاته او تلیف معتون کې ما مدرله ودو معنتمخواښی مشته تکلیف ستاسوو قد ب د تل بغدوه او بشک سرګن شوي دي بغزوونه من افه هم د خلود دوه وما اغه چ پټي سينې د دوی اکبر وا خډیر قد دي قد بینالکومل آیاته بشک بیان کړی دي مغتاسو تنخد دای د دشمنای ان کنتم تعکلون کچر تاسو اقل رئی او د اخل نکار خلئی ور دي آیاته مبارکه کوي و مسلمانان د کافر رازدار مسی بتوانتون مس دی او واحد او جمعبانې یو شانې طلا کې و وان الرجل خاص خاص سړته چې د وررسه د خټ د زړه خبرې کوي او وصل د واني د ب نه دی او دا خلاب د زوهر د او یو خټوي. عرب و باوانه فلاون بفللاین یا بتونو دداکانه خاص همبی داغ خاصوي عی ایات کی الله مومنان منکل چې دکو فارو ی هوو نه به ګورې رازدار نه س چې ستا د راس خبرې دغ سره د اسلامی حکومتونو د زوال ووج دا ده چې زمونږ د اسلامی غکونو د راس خبرې چا د کفار سره دی عدل دوی کافر برازدار نه ستا ستاد راس خبري د دې بد صفته ني بلکې ز راس خبري با خاصو خاصو خاص مسلمانانو ته منس کې ویل پدي راس خاص کول کله بلکې اسلامي حکومت تبا او برباد شي د یو جنرال غړي ویار سړې د خپل دوست په دل وي ابو داوود شریف حديث ده نو تاسو وګورئ چې یو سړی څنګه سره ناست پهسته کوي اے یو سړی سره لاندې کې رښتا ور سره کې نو وګورئ چې چا څنګه سره کېږي په وسی چا سره څوکېږي په وسی دغه ماغشات ويې ای ماط سروي دې سره د ګنداو په مجلس کېږي کناشتم به خفر جلدا سب مجلس کې رالم نو چا سره لندن کې رښتیا کیو ګور چیلې چا په مجلس کې دي ابو داؤد شریف حدیث ته نبی رحمة الله فرمای المرء على دين خلیله فلینظر حدکم من یخالل هر څړې ګوره د خپل دوست په دینو او په اخلاق کې نو ګوره ایستاسو ناشته پاسته چا سره ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی د خلق او اعتبار کوي پناست خلق سره هی او سره لټول غواړي چې څنګه غوړی چې د پای چا سره ناست په یو شاعر وی عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قريب بالمقارن يقتدي و ایده سڑینا تپوس مکاو ده ناس تو مرگرو بارکی تپوس کوا ار سڑی ده خپلو ناس تو خلقو پخویوی ابو مساش رضی اللہ نو خپل حساب کتاب روڑے ہو گورنر ده موسال حساب عمر رضی اللہ هو د طرفنا نو دن کل خط پیش کو عمر رضی اللہ نو ایدہ خط چالی کرے ویستا آغا کاتف سوشی داودو دی. سم رفکولی دکنی کری. نا آغای جماعت کا نرازی. خادن نکی گینا فقال لما جنوبن ہوا یولی نرازی جنابت کری جماعت لنرازی. یا آغای قال انہو نسرانیون وی آغا نسرانی دی. نا امیر المومنین و جلالی شان و جذبہ کرا آغای. اور دیر دی ابو موسا رضی اللہ نورتو. له تو دنیم وقد اق هممل الله نزد کامال الله لري کړیدي ولاتهکرې هم وقد ااهانه هم الله ایزد مور کوللهاسپ کړی دي او مع دا مګړه الله و چې خیانت ګردي دور سختې له ټولو چې تا اوی یو غیر مسلم جوړ کړی ته به در را امر رضی اللہ نو تحزن ووی نشمل وی دلتا یو نصرانی دے او درخ کلی دی کلکے نو کدے دی کاتب جوڑ کن نگو را امیر المومنین وی لا آخذ بیتوانتم من دون المومنین زد مومنانو نبغیر راز دار ننیسم چه تمال اوی کافر کاتب دے نگو دا عزب سبا دراز خبری کو موابه لیکی نما خود مسلمانانو نه بغیر بلشوک رازدارونیو دا قرانغه قواعد دي چې په دې به حکومتونه مسلمانان کامیابیږي او ایمانوالو منی شهیدتوانتن رازدار بندونکو الاو دخپل مومنانو مرګورنا لا يعلونکم خبالا اے محمد خو محمد <اغنس> رضی اللہ رسول رزی الله نو معشو دے او رسول الله علیه الصرا بس په سلسله غل نو ور و له په سلسله لګل وایزه دا رسول الله راز نفاش کو اے ورو کې معشو را ورته بچیا دغه شان ورز الله حبیب راز فاش نه کې نو ورته کفاش کوله بیرو ور تعالی بویل اے کنا نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی انهارا اس خبري ول <سؤال> اوکی پټینو اپژړا شو د جیهدی خپ خان نو كتب نبي ول سره خبري او کی بخاري شریف حديث ده نو بیبي په تبسم او خندا شو نو مالمؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وای ایو یوازې تاسو د بیبيانو په واسه کې پټي خبرې او کی راسي وې نو لور بی وې زه در رسول الله راز نفاش کو بیا دل <سؤال> اللہ الحبیب د وفات نفسه 아이جی فی بي تویری عمر رضی اللہ عنہ نور خندہ شوہب شبیبی رضی اللہ عنها نو عثمان رضی اللہ عنہ یک خپل نکاح له وېځه به سوچ کوم یو څور دې پس ورته ویځه نماز دې کای را ده او ابو بکر رضی اللہ عنہ تهوی حصه بیبی کونډه شوه ایدته ختم شوه کپ نکای आले ناغه نا اوکل نه اوکل نو محمد رضی اللہ عنہ زیات ناراض د نو چې هغه صفه خبر اوږي بن زما اراده نشه سورہ جس د الله حبیب د نکاح پیغام رسول له وکړو او حفصه بی ام المؤمنین جوړه شو رضی اللہ عنہ نو ابوبکر رضی اللہ عنہ ورته وی تاب او مال غوسه شوی خو ما او نه ذکر چې مال پته وجه رسول الله رضی اللہ لہی نو راز نه فاش کورو اے مومن خو مؤمن استا ده ایمان او ده کلمه رور ده هدی پر او گورا مومن راس پاش کون استام دین دیگر اقبل دین لکسان را سوڑو سواب ای اللہ پا دی که جہنم تا ورغر زائی خو کافر خو کافر ده اللہ وی داستا دشمن ده نو دراست خبر د کافر سرمکا وام لا یعلونکم خبالا کمن کئسا مبارک د فساد خوال فساد توي اخو جسمره فساد در رسول شي شر در رسول شي نو کمن کئ ود ما دا کافر خو غني استاسه مشقت او تکلیف قد بدت البغضه من افواههم بیشک سر غنشی وی دی بغزونه د دوی د خلونه واه تاخفی صدورهم اکبر هغه چې پټایې سینې دا ہوئی نو اقودر لوی دی قد بَیّنا لکملات بیشک بیان کړی مو دی تاسو ته یا ثونه ی دې د د دشمنی ان کنتم تاکلون کتا شود اقل لک رخلی ها انتم لایا یا تاسو د کسان تو حببونه هم چې تاسو د کاافو سره می نه سااتئ ولایحبونه کوم در سره مینه نه ساي و تومنونه بل کېتابې کلې ایمان روړی په کتابونو ټولو ټول اسممانې کې تابونه من اوغې خپل مننیوه خیررا کتاب نهنی و دا لکوو کومکه چې تا سره پنو دا يودي مننامونګمی مع روړ و دا خل کاه چېوا شي په عکو انااملا چکوونه لګ عکوستاسو د وژنا اناامله په بنو دګ دره درته غ سرري چې دړ غص د ووجنا د خپلو بو په من غزوي د وجه د غص نه قل موتو ب غزوي کوم فرما مړ ش پهې خپلو غصو کې پهې خپلو غصو کې مړهشي تاسو به د غشان غصئ او چې مسلمان خپل د پهې روانې د ان الله ب علیمم بذات الشدور پوغه د پپټور ازونو د خوندانو د ان انتم شس کوم حسنات کورشی کی تاسو ته مسلمانانو سو خوشحالي صلی الله تفرق نص نعمت او رحمت دې دې مسلمانانو پمنس کی محبت راشی او د دیفمنس کی اتفاق راشی او چرتا پا کافر او دشمن مسلمانان غالبشی تسو اهم ندا یهودیان او کافر خفک ویدوی لرام و انتو سویبکم سیدن کو رسی گی تاصل تکلیف بیت فاکرالا او اس تکلیف رسینو یفرحو ندا کافر خوشالی گی بی ها تکلیفو وَإن موكو و ت برو ک صبر موکو و ت تق او د الله نه اویرید لای در کوم کې د هم ش نونظرت نشي دررسرسولې تاسو اے د کافر مکرف ضرر نش رسوله و چې مسلمان کې دو صفاتونه وي هغه په دو صفاتونه کې ټول دیني پکې بند کو یا صبر بل تقوا دا څومره کافر يهود چې څومره کرونه کوي و چې مسلمان موصوف دي په دو صفاتونو یا صبر دې د الله په توعات صبر دې د الله دنا فرمانو نه او تقوا سته او الله دا اوامر فابن دا الله دا نواهي نزان ساتي نو گردد کافر سوم رب خرچي پدي دو او اسباب الله دا بچاو عداو کا ها بهس ا کتا سره نه ډيرا اصل حدا خو صبر استاونت تقوا نو سا بچاو خود دل د وجناو مسلمان خوبدي غالب کېږي نه دی د لې چې ډېر لري اصله اور سره ډېر دا کله ګور ډېر والي ته چاکتلی او په غزوه حنين کې صحابه د 12 حضور نو علماوي کې لري تر پنځه لاسو زور پوری او کفار ډرزراو د مسلمانانو یې موږ خړل او چې کله کوم موشې کس نو خړل نو دا ډرزره کافر ورتا خرین کې ناسوه خرین لکلاړې د شهبتنا کا وادي دا غټ غټ غورو ندي غیر چا پیرا مساحاب پدی مرض کې روانو دی ورته مسکې نمورشي نیولې وي نو داسې د غوشو بهارانې شو روکو چې اوسو کسان د الله حبيب سرپاتش نور میدان پره وو الله اورتدا خیر چې ګورې مدد پدې نه لې چې تاسو ډېري وي او اصله هډېره دا مدد دا الله له طرف دی او د الله مدد وم برګره کیه په صبر او په تقوا تاسو ته مخکې تیر شو د دین خبرې هیروي ما ابو دردار رضی الله عنه مسلمانانو ته واسکول بوخاري شریف ذکر کړی وای انما تقاتلون باعمالکم تاسو ګره کافر سره په اعمالو په اعتبار چاګیږي دانا چې اصل تاسو په دربارکه و اوریدل سو توروي اس توروي دریو شو از یار کسانو سره اتری هغه بیاس لی هې دی په دل دی دو پک او تاسو له مخ کې تیر شورت وای کم من فئه قليله غلبت فئه كثیرا و ایمانی قوه صبر و تقوا و ان تصبرو ک صبر موک مسلمانانو وڅاتفقو او د الله نه ویری له صبر داب ده د کافر جنگ شروع وله نو کله پکې ګورډل کړونه نه گی افغانستان جنگ شروع پکې خلک پیدا شول بډاګان شول سپیګر ايشول ورته مراجعې امتحان لوي شو صبر دي ته وینې کنه په امتحان یو کال نو دو کال نو پکې نسل در نسل پیدا شوه او هغه کوم چې پیدا شو ضد خلاف سره نو غي بډاګان شو دې ته وې صبر وکې عاقبت مسلمانانو دی کو صبر موکو کو واتقوا او دا الله نه هو یره د الله نه فرمانه ان کوي لا يذركم كيدهم شيئا نثا س لزرر بدر نک مکرو فریضه د وی ز ربر اللهم مدد اور نو سرت کئ پلو پوری صاحب رحمت الله علیہ ا کبر ضرور ندکې د تبلیغ پډېرو عجیب او مشرانو کې وو نا یا زری چې الله مدد راځي خپل واکې ذکر کولا دلمې تبلیغیان به پلو پوری صاحب ته پیږی نا ډېر لی تقوا دار आले نوو اجتماع کې بیان کې مونږ ناشستو هغه وخت چې یو ځل دندو په مسلمانانو حمله وکړه نو موږ مسلمانانو مشوره وکړه چې درس غوږ مونږ زور نشته بلکې د خدای څخه یې بس پټو لژنه نه مخیږي او سری مخیږي په کارو ماړو لای وې ځوان وشکستو هړو ا مسلمانانو الله فتح ور نو چې کله خبره ساړه شو نو یې دندو وېدار العلوي دا دمره دنګ سړی مخمزه سره وشتیو چې دا غوی خو ټولم دمغو الله او سبحانه ملائکه خو موږ بدل شويو موږ څه شويو بدل شويو دا الله او سبه ماغه مددته چې کوم په بدره هڅ کرا غنو خو موږ شويو یو هر کلي عالم یو کتاب لیکل او دا کته کتاب ده لوی عبد الله ازوامی یو لوی عالم دیر دی فلسطین دا, دا کتاب د آیات الرحمان فی جهاد افغانستان یو یو موکه کې څومره څومره الله مددونه او نصرتونه کړی مو سره یو عالم وو او وفات یې الله دې قبر ضرور نه ډک کی شهادت ورته وداوې افغانستان پاکستان او ناغي د په کلی د روس په وخت کې حمله وشوې اکه مونږ نه نه پیغلو جړز از ازي یو کسف ايو اوو باکترا سره ټول په ما نه قسم خور دا قسم دا سترګو کیا ایا وی ببارای بکی دی ما بکتل جداغب بم سره یو مرغره روانه چې څنګه بم بم بم بشتل او پته په پو پویل شو زه الله اوسه ما په مددته او کمونگ توکل او صبر او تقوام اختیار کا مونگ بدل شویو آغازات پیو حال بانے دے کمو صبر او تقوام اختیار کا لا یدرکم که دوهم شیعا ضرر بدرن کتاسو تمکر او فریب دی زربر ان اللہ بیما یعملون محیط بے شک اللہ په هوا چې عمل کوي دی اها تا وګر kaun gele درست آیات نو د اوحد واقعا ذکر کړي او تاسو ترلو پوری د اوحد غزا ذکر وکړي نو د غزوه اوحد حال ذکر کړي وا از غاده اوثمن اهل کا تب الممنين مقاعددة للقطان وإ غضوت كل ساار و لاوييت صبيبة من أاحللك دخبل الأحلنا تبوي الممنين تارون دومانه تمامقاعددة تا زون د ناستمررج للقطتال دپ د قتال والله سمي علييم الله اوریدون کے او په هد غزو احد د اسلام په غزاګانو کې اولی غزا ده زاد المعاد کې علامه ابن قیم رحم الله کلچ د کفار غټ غټ سرداران په بدر کې او جنیشول ادا سیم مصیبت مله او شجاده نابو سفیان چې دغه وخت دی کافر او مشر دایدا خلق را جمع کړي چې د دې انتقام واخلي بدرې سره لخر را جمع وو د قریش او غیر شعبې د احابیش او حبش هزار سره دی او هټه زنانم را وستي د اسره را وستي چون تختی هره کڅغېلو دې وای چې خزا او بچو مې پاتې کی او دینه پارې سنانه راو سي چې څوک تښتکې جدي ولا پی غور ور او د مديني طرف طرف متوجې شول نو دی לחکر پړا هوا جوړو پیاوزه کې چې هغه ث عینې نوې عذاب شوال میاشت دی رمضان پسې کوم میاشت راځي غي ته سوې شوال درم کال د هجرت د الله حبيب صحابه سره مشوراو کې چې دشمن غران او خلینر راغی مشوره پدی و چې باروزو اکه مدینه منور ځان تکیلا جوړ کو دفاعي چوک کو د الله د حبيب رایا مبارک دعوه چې مدینه ځان تکیلا جوړ کو زنا او دې فائې جنگ ولړاو کو عبدالله ابن ابی چې منافقان و دم و. و بازی چی بدر کیو او مشور ددم ذمہ دارا یو او بعضه صحابه چې بدر کې وتیرو او د شهادت د جذبه په سر کې را پورته شوه اي وي قربان موږ دښمن څخه بار وکاس لدې دا خص مشوره خبره فاس نشول الله حبيب کو ترداو ا د اچھا چې وی بار بوزو نو دای پخپل کړو فیمان شو چې ربو الله حبیب لو یوجب سکای الله حبیب قوت وردن دن شو او زغره واچولا او د جنگ اسباری را واغستر د چې بار ورو ته دی ورته قربان چې تاسو څنګه خو خیزا الله حبیب ورته ما يم بغیر نبی اذا له سلامته اي جوها حتا يحكم الله بينه وبينه عدويه ویدا ده نبی شام دې غريو اچول اوس پهل رکوپ چل زمورت دښمن تمار کی فیصلہ وکي د 1000 کسانو سرا د الله حبيب د مديني منورين په روضه ابن مکتوم رضی الله عنه کې خليفه جوړ نو عبد الله ابن ابی بہانا کا منافق دریشو کسان فلاره کې واپس کړ دریشو کسان بایله موکه کې نو وسو کسان فاتیش ورل اذان له بہانا جوړا کړ ته زمما خبره نه او د نورو دی وورینا عبد الله ابن امر ابن ہرام رضی اللہ عنہ د جابر رضی اللہ عنہ والد دی ور پسې شو ډیر اور سوره دې خلکو د الفاظو نه قران جوړ شوې وهي تعالی وقافلوا في سبيل الله ادفعوا قالوا لو نعلم انكم تقاتلون لم نرجع هي واپس شو او ورته دې بدره و د الله حبيب د مجاهدين او ترتیب جوړ کو هي اوحد شا طرف لکو او الله <سؤال> تاسو مدینی باندې وروري له بوس هلته یو غټ غرو اوس په تراشور حکومت ختم کو وړون دي ډېره یې پاتې ده اغه تجبل الرومات وای او یا کسانی دلتکینول چې تاسو بده شاده طرف نه د دشمن دفاع کوي او او یاو کسانو لوي ګورکو دشمن زمونه وغښ شو کوي کو چې ما وې دی دی مرشین وب کو زی گئی نا اور د الله یو کسره خبره کوله چې د مو د ملک څخه فوجي مشرانو لاړو نو د اوهد محل یو کو باندې په یو نو یې جا د الله رحیم د جنگ نقش او کثا د اوه په میدان کې چې وي چې په چوک چوک یو وی قسم په الله ل الله حبیب دا سي د محل یو کو د جنگ جوړ کړي چې دا وی ختم را د شکاست سوال پکې جنگ چشوروش و کافر و مات او خوڑا نو پدی اویا و کسانو کی تزبزب راگئے بازوی من کزیب و کافر او دا غنیمت بر اٹھول <سؤال> کو امیر و الوی چه گور ما تد اللہ حبیب ویلی جنازه بپریزینا د دده ازتحادی خطا ویدل تا اس موسکو دشمن خواسیم او تختیدل اگور زیبان سوبیر خالدی مولید رضی الله انو په خود کی کافرو تر افنه جنگ کی دد په دیشا طرف نه حمله او خو خود دي کی رانداز او پتا شي کول چې لخکر به واپس کو نو کله چې دا زې کمزور اسنو دشمن بیا پدې راغې را را. سکاثان چې امیر سره وټول جنگیدل شهیدان شو اب مسلمانانو څخه کافر چې تختی دلی او نام را ل او سپه د شان را ل دا سی افرا تفری جوڑا شو چې جاسو خپل نپی جندو نو لوی تکلیف مسلمانانو تمیلاو شو او لوی لوی صحابه اکرام دو خزیفر رضی اللہنو والد مسلمانانو راگیر کو دو لڑیروی زمان والد دے زمان والد دے خوچی سو گویدو دو مسلمانانو دلا سسو چې داسې سی افرا تفری جوڑا شو چې خپل پردے پا کسو نشو پی جند دے او پدیک عبداللہ ابن عمر بن حرام دا جابر رضی اللہ عنو والد شہید شو خیساما ابو سعد داپک شہید شو او دیرو صحابہ اکرام خوبونو لیدلیو دا جابر رضی اللہ عنو والد دا او حد نمخ کی خوب بینی علامہ حافظ ابن قیم زاد المعات کی ذکر کرے دا دیو رشتدار بدر کے شہید شونا اور توی دا غمونو دنیا دنیا کے کی سکے رازدل تکنا نه. نو نبی علیہ السلام تو یا غ خپل رشتہ دار می خووب ګور مال اندازي وي او ورته شهادت دنیا بل جابر د جابر فلا را شهادت درته ملاويږي ډیرو صحابو خوونه لیدريو او هغه خپل ورته چې دا څه کوي د غمونو دنیا کې دل ترازی د جنت نعمتونو تراشي د دی کې د هغه حال ذکر کوي او یا کسان صاحب شیطان شود ته الله حبيب با کافر را جمش شود صد پاس او یا گزارونه پیشو الله بچکنه او او د الله د حبيب دا غا مخکي متوسلو کوي لغره دا دو الله نبان د غا خونه پریز اي ديږي طرف لا د دو غا خونونه پسته وګرهي دي تر دا یو کافر د غټي بوزارو کو دا مات شوخ واخوال وته او جامګي د اسپرې ټوپای و دومره بوزارو نکړو چې پسر مات شوخ سر مبارک زخمی شو و نه دی او د ذغې زغري شو کړای پاننګو کې ورنن نشوي وی له نو ضرر دا کړای د اوس مخ مبارک ورخه شي سحابو رستی و ابو بدر جرح رضی الله نو قسم ورکو یی زمانہ بغیر به سخن نه و پاسه دغه یو شه چې اوس نو ناراکه باندې بدلونکی کینا نا غاخذو کې زور ورکوړو دومره زور ورکو چې غاخونه کته وغورځي در خدا غاخه په زور را وښتو دیو جنا اور ماولی کړي خو اته چا په غاخونه چې فريوزي بد وکاري خدا بوو هغه دې کولو ته په خبره ځکه دا اخونه په سټي پریوتیو بخ کې غاخونه شي د چا پریوزی رو بټخاري کړو خو یده بختي غاخونه پریوتیو خو څه خند کوولو ځکه دا راچا په پارا پریوتې د رسول الله عليه السلام په پار او دا حدیث بهت ته زخمیش و یو علامہ حافظ ابن قایم وای مزي نو طولاړ مشول کوله پناسته ما په کې ورګه اور اللہ <سؤال> دی محمدی نبی پر اور ایتہ پوسھی دا مدینی مساجد دي او حد نشراغہ لا رکي او جو بات دے مسجد المصطراح اور توي اللہ حبيب فجihad کی چوری چوری شيو ارامو عربو فرمائلو ددیک دی دلی ذکر کئ وا اذا غدوا تمن اهلک اهل نسکبر ہستی نو لما او کلی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نو دا آیات مون تداوی چې بیویا نه پیغمبر اهل او دا سنور یا تونم دی ادا دا حله سنت او مسلمانانو اتفاقی مسائل لا صرف روافذو د دین انکار کړي چې بیویا نه اهل نه زکرائی د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره دوشمنی دا وګوره بیبیا نه کدا اهل نو واسه دا قران نه انکار راځي دلته من اهل کا سوق مراد دي ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها وګوره بیبیا نه د پیغمبر اهل نه وګریتا شوره احزاب دویشت میں پاری اول مخگوری چې بی دا اہل بیتو کی رازی دویشت میں پاری کیو گوری ایاد دری دیر شم وقرن فی بیوت کننا لاویو سے گئی پخپل کورنو کے خitab د الله د حبيب دی بیان وته وقرنا فی بیوتکمنا او شی گئی پد خپل کورونو کې اګر د بیوت نسبته دی بیان او ته نو دا یو ډیر لوی اختلافي مسله ده چې دا کورونه د بیویانو کده الله د حبيب دغه دا مسله کومخه لګا لګا و راه وې ګور ډېر اویاثونو کې د پورونو نسبت دا بيبيانو ته شي بې دي شرم ملکیت ثابت شي خو د علما وفصل کن قول دا لري چې د بيبيانو په ژوند د کورونو د ذویو خو د دوی د وفات نفس داسې ملکیت نو چې بيبيانو وارثان دي پاږې کې میراث یو شي صفو شوي په خبره باندې په پوندږي په سلامات د دای په ژوند د ملکیت خدای وفات نه پزدا شې نه شيږي غنې چې د عمر مومنین عايشه رضی الله عنها د هم سلام رضی الله عنها د نورو بیوانو په مهات المؤمنین رشتہ دار راغلي اپا د کورونو کې د میراث مطالبه کړې نو دا د دای د ژوند پوري د ذویو او سي گئی پخپل کورونو کې ولا تبرج نتبرج الجاهليه الاولى احفل زينت مخكركوي فشانت زينت خكاركولود جاهليه ظلمني واقمن الصلاه بابنكوي فمش واتين الزكاه وركوي زكاه واطيعن الله ورسوله تابع تاريخ اختيار الله و الله رسول عليه السلام مایوری د الله ش در الله ل د هیبان کوور رسا چې بزی لري کې د تاسو نګونهل کورن د پ غمبر منصوب دی ځکه دا منناده دا او حرفې دا محضوب دی یا هل البیت او من مظاف منصوبوي اہل بیت ګور قران ووای د پیغمبر بیویاں نه اهل بیت ته و یطہرکم تطہیر اپا کی تاسو په پاکول شرع دا رحم د نور پیغمبرانو بیویاں اندای په اهل بیتو کې وګورئ سورہ حود دوه سمफारکه لږید نور پیغمبرانو بیویاں نه اهل بیتو کې نذر سیدุลبرصلیل ده حات من نبیین بیا نی و څنګه پههله دغه تو آیات بری ذری او یایم نمبر دولسمه پار سورہ حود قالو ملائکه فرمایلیو بی بی د علیہ السلام تا ا تعجبینا من امر الله ایا تعجب کته دا د الله فیصله نا رحمت الله و برکاته رحمت د الله دی او برکات د الله دی علیکم پتاسو اهل البیت ا د الله د پیغمبر قرنئی د ګور د ابراهیم علی السلام بیبی ته قران اهل البیت وای نو د الله د ح بیانې محل بتو کي و د من اهل کله چې ساارري وختی ېي تاسو د خپل کورنا دو المومېناشي ر زیلان ها د کورنااب تومونا یاول د مومن نوام اګهقرآن صاحابو ته انموومېي یا بلتا محاجرین دیو انسوار دی وی تیارون دی مومنانو تا مقاعدہ زیون دناس دی مرچی للقتال دفارد قتال فخفلو مبارک لاسو دی د مرچو انتخاب کونو والله سمیعن عنیم اللہ او ریدن کے او پوہ د پهیوج بند دا سره د الله حوي هسلام د صاح مرجې جوړې کړیوي اوه الله دا دین په مکمللولو مونږ ته به س ته لږې د چې په جهات کې د شکست ته او د نو یس به افسدي نومونږ ته اویل چې د نهبي خبرې نه منن کم موجاحبیو کې د پیغمبر د خبرو نهمنلینو د الله مدت به نه را او چې الله در حبيب د خبرو منل نو مدد به پدې راځي اې رحمت وا افتانه کله چې قستو اراده کړو او دوړلو منکم دتا سنا انت فشلا دacij بوشبيري او کمزوری اختيار کي والله وليهما الله دوستو د دې دی دواړو دې رسوق مراد دي بنو سالیما د خضررج کبی لنا او بنو هرسه د اوسقبلینا مناف چې د دریسهو کسانو سره وااپ شو نودی به راده وکه خوولله هولی هم او دی بډیر فخر کوړ چې ګوره زمون کم جوورب کر کړي خو هر شولی ویللی چې والله هولی همما الله د د دواړو ډلو دوستوک او د الله دوستی داه دا چې د ددن د کمزورونه بې منې کید وال الله هیپال الله فیتته وکل ممنون برسا اعتاد او توکل دیتهي چې تر د اسبابو و دیوي اسباب استعمال معل کا خونجام چا د اوسپاره وررض ته د پې غبره د اسلام او سو جو سمره ووشو. نو اصله تیار کړې د الله حبی په وخت کې دوز غري چولې دی او پزې شوې دوز غري اچولې وي اواسباب چې سود وس وغې کړې نه ګره اسباب به استعماله او نتیجه واللا نپریزی دیتسوي دیت توکل وایي ګره کچا پاسباب وي ته ما دوه په نظام بي بي ملا او ترق دا اسبابم بی دینی دا لکی او سڑی گورا غنم و کرد او کروان او کا جائز د پلاس بیجیو اس نتیجے چانو اس چې باران کولو علا الله نے کورای او اس کو یو سڑی دی نہیں کرنی او ایزا ما توقل نی اللہ بلال غنم کئی نو دادا ناپو حی خمر دا گورا جائز اسباب استعمال کا نکاہ شرعی و کنوز دا اللہ نبچی خوانا اگر نکا دینا رکھلی اوس نه الله نه بچی غړ ډیر دی ورته د کسره تر د اسباب حایز ردیو کو نو نه به جائز اسباب فریزي او نو به پاسباب وي تیمات ک بلکی جائز اسباب استعمال کا او نتیجه چاله اوس पारा دې وعن الله فالله فليتوكل المؤمنون بروسعته ماضيك في مؤمنان ولقد نشركم الله ببدر او بشك مدد كوتا اسر الله بدر في ميدان كي ببدر في بدر وانتم اذلوا ويتاسلوك تعداد ملغ ازله معنا وخليل ويتاسلوك فته اللَّهَ الله نهیېږي لا الله کوم ت شون دی د پاه چې تاسو شکرزار جوړ ش ب د مکی او د مکیو د مدیې منورې پهمن کې ا دا او بې یو سړیلیغه به بدر وی نو دی ټول م داانې بدرم کې خو امام شابیوی دا کو یو د جوهنا قبیله او سړې وخت به بدر وی د دې ټول میدان ته بدر او بدر صحرا اوس دې شهر جوړ دی پورا خار د بدر نو دا ازه او چې د کوفار او د اسلام پمنس کی اول جهاد شوه ول سندر رمضان او د جمعه او رجعه او دیم کال د هجرتو دويم کال ده هجرت بشك مدد کړو تاسو الله په بدر کې او انتم ازله ويتعشل فتق الله دل الله نو يرې گئی دل الله نو يرې گئی لعلكم تشکرون زید پارا چې تاسو شکر گزار جوړ شئ حضرت امام قرطبی وعیدہ اللہ حبیب غٹی غٹی غزا گانی ووش کری گئے سورا سبا و عشرون غزوا او سرائیاسو ستن و خمسون شپک پنزو سرائی لیگلی سرائیادی تاوی چیز صحابہ بے اولی الله لہا اللہ بغمبر ببک اخفل نتلو دیو جنو د مدینی ژوند هر دو میاشتې فس غزا ہوا ہے. و, پس و, چی و چی او پس زنه کې خپل د الله حبیب شامل شوی او زنه کې صحابه دیګلی دا صحابه یو دی د خپل ورې د نڅلو یو صحابي چې پیغمبر تر کور کې نه پاتې کېدو د الله حبیب نماز وروغاړي چې هر ټولي د جهاد کې وته خو چې زوزم نو یو صحابي کور کې نه پاتې کېږي انور ته پاتې دل رواو دکې پیغمبر دی په دروازه ولاړې دا څنګه مده یې چې رسول الله دې رسول راشي خیثم رضی الله عنه د تبوک جنگ نه پاتېو نوره د کجورو باغ یې یخسورین الله دې بيورت به ستر غړو دې یخې او بيورت راړي او تازه کجوره ور تر راړي د صحابي وای بارد ذل <زلن>، ولیدون و ما امباردون و امراتون حسنا سمره خسور له يخيو بری او سمره پخی کجوری دی او خائسته بیوی می خدمت د پاره او رسول الله ده تبو په گرمای کې ودار په قسم د دا خو ژوند دی کجوری روښته اې کی اوازه دا زر او تل 10 کیلومتره مزه بس حابوانو کور کے ناس تنکیدا چې رسول الله علیه السلام دیو رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دیو رسول اللہ علیہ وسلم دیو رسول اللہ علیہ وسلم دیو اپسو جیہادونو کده اللہ حبیب لڑاو شوئے دیو بدر احد مریسی خندق خیبر قریضا فتح دمکی حنین اتوائف سور شلو بای چاوش میرد کنبی آوش میرد. بدر احد مریسی خندق خبر قريظه او فتح مدكه او حنين طائف نه کې پخپلہ لړاو شویل يز تقول للمؤمنين الا يخف يقكم ايوم يدكم ربكم من الملائكه منظرین آیاتو نے تو سو چکایی یا بھائی د احل المدو قول نا آیا دا آیات دا ورپسی بل آیات دا د بدر بارکی دی که دو حد بارکی دی او علماو لیکلي دي چداد او بدر به راکوي الله یو زر ملائک را نی گليو بدر کله سورہ انفال آیات براوړ بیا په جنگ کې پراپګند ډېره سر کوي تاسو ګورئ نند په میډیا دا چا قبضه ده نو مسلمان خبره ورته دی وی چې دروغ سمره وي نو په پیلاوي پراپګند ډېر څه کوي اثر کوي ننمیڈ یاد و کفارو پس کرا پا قفضہ کرا نو بیا افوا خورش و جی کافرو پس مدت را گئے نو الہ العالمین وی خفا کی گئی سلا کافر زرمازر ملائک رہو لیگل نو کدی دریزر اشول زب دریز ملائک رہو لیگم بیا افوا خورش و جنور رال الله وی خفا کی گئی سلا کاغی پینزر اشول نزب پینزر ملائک رہو وکافر ندریس زرا شلو نه پینزه زرا شول رو دا واده مشروطونه دریس زرا ملای اقرال له نه پینزه زرا 1000 ملای اقرال ددا دا بدر واقع سره تعلق لري دعقول د حسنی بصری دے د عامر شاعبی دے او د غنو علماو دے دا ابن جریرم غره کړی دے ادا زمون بشایو خو مغ ور قول نه ابایکم کو نا چې دا رستو دوایا اتونه د بدر سره تعلق لري باځ نور سلف وای چې نه دا حد سره تعلق لري د امام مجاهد د زهات د امام زهري او د غنو تابعین قول الله عز وجل ملائک کرال گم تو ہت کی ویلیو 15 زر allele گم خدام مشروطہ اے ان تصبروا وتتقوا اے تا درز را 15 زر allele گم ملائک مشروط خو صبر او تقوا رنلا نو دغوا دا قوا دا مشروطہ ونفر نشوا دا کولم د غنو لباو دے اغه مخکنی قول اغه مفسرین مغر کړي او زمو مشایخ هم وای کوشوي په دې باندې او سرلوي لګورای ای زه تقول للمؤمنین یا اذكا وغ حبيبه تاسو فرماي ل مومنانو تدبر فهمدار کی علی يكفیك آیا هرگز کافی نه وی تاسو تا د کوم دا چې دا و کې تا او سره رب من الملهقې په زرو سره دمللاکو من زین چې راکو زې انفال سرفالیا تو کوي نهم هلې د زرو ملاکو واده کړي ادلته د دریو ضررو کا اور سرې د پ رو کا د سپر ملائکه راغلی د زمون ګول ما راجه کول دا ذکر کای چې زر ملائکه لکه ګرید سوران فالئات چې مثلا مو د نظر د لعن نشي نهم پار کی سوران فال ګرې نهم یات الته دی یوزر ملائکه در علی ګلوه دخنی اېت تستغفون ربکم فته لَكُمْ لکوم عننی بِأَلْفٍ کوم الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ من الملاائقې بوردف نه هم معاد د د نهې فارې سر فال ا د تست غثونه ر کوم کله چې فرات کولو خپل رتاق او د الله حبيبو ممنو د بدر پشپ جړل فته جابه لکوم ستاسو دعا ک ل انی مومدکم دا چی بیشکا ز مددکم دتاسو سرابی الف من الملائکا پزر سرد ملائکو نمردفین چی رازی بد یو بلپسیم نگو را دلتے ایک ہزار ملائک ویلی او دلتے تین ہزار او پانچ ہزار ویلی نگو را زمو مشایخ وی ایک راغلی و جبو ای پرابیگنڈوشو چی کافر دریزر شول اللہ وی خفکی گا ایسی نا دریزر برو لیگم خوی نشول بیا پرابیگنڈوشو چی کافر پینزر شول نا اللہ وی خفکی گا ایمازه بو پینزر رو لیگم خواغی ندریزر شول پینزر شول اور ابیب نو آنس یولوی مفسرن دیوی چنل اپ 15 ذنور نظر راغري امد الله المسلمين ب1000 الله المسلمانات وسرف زروا ملائکه مدد کړو ثم سوارو 3000 بیا درې ژ رشفل ثم سوارو 5000 ا بیا 15 ذنور شوه د دې مفسر قول دare چې 15 ذرا برابر شوي سسوي 15 ذرا ملائکه برابر شوي اڤلیکاسی رموی چکه پسوره انفال کی زر ویلی نو ان نت تمسیص علی الالف لا ينافي الثلاثه الاف فما فوقها زر چ ویلی نو داده درو زورو نا اود سی او دی او نا منافین لی دا یو قاعده علماء و یادت اقل عدد اکثر منافین لی دا قاعده به زوینو کی احادیث و کتابو تراسی عدد اقل ده عدد اکثر منافقه وی لکه وی د جمی پی دیوځ درجه ثواب ده بل حدیث کې وی ویځ درجه ثواب ده نو د عدد اقل د عدد اکثر منافقه نه ده تنسیص علل الف د دري او د بين جو نه ده وګوره دی او مفسر قول دام ده چی دا دریوالوادی پورشویو پی ززر ملائک را غلیب بلا اولینا اے بلا یکفی کم دا تاصول کافی کیگی اولینا دا کافی کیگی ان تصبرو که سبر موکو و تتقو و دا اللہ نا او یردئی ورپا سبر و تقوید اللہ مدد را په مخکې یاد کې م کررکل تص برو ت تقو لا دررو کوم کېدو کوم شي دا داسې لکه د دا منغررو یو بل سره تړلی سری بقره کې در ل تیر شو واله مو الله هم المقین و پهې خبره غورې ټول پوه شي چې د الله خصوي مدد د ت قووا سره دی چې تخوارانو الله <سؤال> پرګې شو نو بیاڅوک دی چې پهتهوهغاب ش بالاې نه کااف کېږی دا که ص موکوو تته قو او د الله نه ې دی من فورې م او را شي د کافر من فورې م د فور او نما دته ګړه ما ګې اے من فورې من سفره د خپل سفر ناراشي یا فور غضب لموي راشده دي خپل غضب او غصه سرا يا من فور هم من سرعه هم من فور من سرعه هم هاذا يمذتكم چې مدد وکي تا اور عرب تاسو خماف من المله ق په یو زرو سره فورې د غې د دو نه چې دا دهارهلقې د عربه وختې و چې کله په خوکې دو راشي سخته غصبان رال راشي تاسوهې خپل غزبه او غصې سره چې داله ی د کوم رب کوم مددلو ک تا او سره رستاسو خمې من ملائقې د ملکوونه م چېسانونه یا سونه بې نشان دار کړ علاته مص نه انفسه او خلله زانونه یا سونه به پیاو نخ نشاندار کړي وي الله وا پنز زره ملائک روليږي او سونو تبې شکړي وي نشاني ولګوني وي یا زان ته زانو ده به نشاندار کړي وي زانو نه به نشاندار کړي پا دی پوشو ایدوارو قولو نباله یا ور قول صدی د دا د بدر سره. لگی؟ بعضی علماء او ایدادو حد سر لی دا دری و کامیر دری سر رو نالا دا دری و زور و آده و کابیه دا پینزو زور خدا و آده مشروط آوا صبر و, و تقوی نچون کیا غصفات اجتحادا موجود نشون نو ده الله غمدد ترانغه او ګور الله ملائک را لګلوه تاسو د سورې یاسین کې راشي الله وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وایما ذا صاحب یاسین فقوم صلخره دی را لګلی ان چاپ صلخره را لګلی او دل تحلق کر را لیکنی او ایدازمون پیغمبر خصوصیت ته یو ملک که اللہ راولی گلو او اغچغو والن روغ رو خارون او ملکون بتباشی ها بای خداگن ملائکی خپل نوی د عظمت او دیزت تپار را لیکنی او ده بنده طبیعت داده جه پڑی را خوشحالی گی او احیل ملک دا داگور ملائک را احادیثو که راغلی تاریخ لکرید یو ترا ارارو چې موږ چه لبا در جنگ ده نو دا خلق چه پا جنگ شي نو موم با لوت مارو سره موم با کسر اپوٹ کن ارچه خلق مقصدی کرا جلسی جلوس دی خلق وییی باید با اونگتر مو باید ایو سنوی زو با که باشولو گونی خرد کن نو ایمون په دین ایترالو چه ده پا جنگ شی لوت مارو کنو دا خ دا د میدان د جن د بیر چاپی رته قرونه دي نوې چې کله ملائک را شورش لري دم شور شو چې ما او تر می ځوان شو د شور د وجنا ملائک چې هزار را کوزې دل دم شور شو چې وای مون به خود شو ناغيو خو به دوی چې مر ابل بیا په هوښه می او اللہ ذخر الحبیب مدد ظارہ ومختلف مقاماتو کے ملائک را لگیلی فبذر کی مراغلیو فغزو ہنین کی مراغنی دی وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ذہو ما جعلہ کی دا ضمیر دی دا سرا جے لے ندی گر جوڑ اللہ دا مدد الله بشر ل کوم مګزییرې خو خبرې تاسو د پاه نه قوب کوم او د د پاه چېیتمانه س چېستاسوزنونونهته پهدي ومن ن سر الله من ع الله نشته د مدد مګ د الله د طرف نه د اګک د الله ودانیت پیژې د دی ل سوچ کوي ا الله حب چې د کااتو سردار د موجود, موجود, موجود دی او بدرب صاحبد درې سوار لستتی او جبری للی السلام چې د ملایق سردار نه موجود دی او ایک زاریاتی او 500زار مائق موجود دی الله و و مدت می نبی دبي فلاسو کې اور نه د ملایق کو فلاسوکر وَمَن سر الله مِن عند الله دا مللا خوې دی دپار راړیګل چې زیری شي ستاسو روپې ممن شي ور نه زه په مدد کولو کې مللاکو رالیلو ته محتاج نیم الله په مدت کوو کېلا خو رالیلو ته محتاج ن کل بله ملا کو مدت تاریخ لکنې چې برایم اسلامې پاټل واچو ورې غورځئ وې ملائک ورته الله رولېږي دباران ملائک رال چې ته حکم کې په الله حکم مطابق باران وره اته هوا ملائک ورته راغل ناوي حسبي الله ونعمل وکیل رچی ور وی غرزل الله پخپل ورته وي نا یانارو کونی برده صل الله ابراب و ابراهhim وې السلام په مدد کې واسطته نه غښه والله په مدد کولو کې موواسط د مال لکه بارانې وروړی شو که نه په د ور باړې اصلله بانې شو خو خپل ور ته و یخش په مدد کې واسطته نو نو الله په مدد کې واسط د مال قل له یخشا و گره دا شی يخ ماشي اسنه دا يخ نین می خلیل تا تکلیف و رشید نزلت و گره الله حبیبم موجود د ټولو کائناتو سردار دی السور الوجل للقدر صحابه موجود دی جبريل عليه السلام دی او نور پزورونو ملائک دی قرب سوئی ومن نشر الا بن عند الله نشت ده مدد مگر د الله د طرف نده العزیزی چل اللہ غالب و زور ورده الحکیم او خاوند حکمتون ده لیاقتوعت ورفم من الذین کفرون دا لیاقتوعت جار مجرور متعلق ده دا غمخ کی نصور سرا ولقد نصور الله اللہ ببدرن مدې لی کړړو نو یق اجارې مجرور د نصوره کوم سره متعل ل یق دا مدې لی رالی ګنو چې حالاته کې تو اتواه فن یا من الذي نهدع ک سانونه ته فرو چې او یک به یا رسوا ک د په سبب د شکس سره ددي نه چې ډیررب دی اوسباغم ور سره دي. او اللہ شک شکسور کی نو زلیلی کی او یک بتا حق یا زلیل کی دوی پا شکسور کولو سرا فیان قلیبو خائمین نو اگر زیدئی نا مرادا نا مرادا واپشی او نا مرادا لانشی تا دو آیاتو نا پورا کونو آمائی لسه لکه من الامر نشته د حبيبه تا لره د کار د دوی نهشي او ی بهلی همم تردي چې الله به یا م حبانیو او یو عې به همیا با ووررکې فنه همزاللیمون نو ب شکه د ظالمانديی د بخاریو تربيدي شیف کې راغلی سوچ کوئ اللہ حبیبتہ سنمخ کی ماویلو اجتماعی خیر امت تنری کری این فرادی پڑھے رو مخاباتو کی کری ویدو حتب میدان کے ابن عمر رضی اللہ عنہ ویجید اللہ رسول علیہ السلام میں اللہم ملعن با سفیان اللہ با سفیان بانے لانت رہولی گی حارس ابن حشام سحیل ابن عمر صفان ابن عمیام خیرے قید اللہ حبیبو څوک خيري کوي او څنګه مژدې وي ني ويي شرم وارخ نم وي وي غاخم مات شي او وي دي ودري کی بنا اواغه واخي له لاس غابو علي رضي الله وان فاطمه زهرا رضي الله انھا اوبراله اوغه زخه مين زور نور ربي نسوا کې دا نور سو موجوده دارو درمل نو پوزه او سوزولو اپا تو دوی رو باری تکور ورکو نووی نکلا رشوا وی نی باییگی و دا اللہ حبیب داوئی عرشوا لورتا پیغام را دیگی سوچ مده بائیگ و ایزما حبیب آتاس خود مظلومیت پا حالت کیه او یا مرگری شہیدان گی او د زخمیان و دشمیر نشتا اتا سودا سی وخت کی خیریک کوي و زم حبیب د چا په هلا کول است کول قصہ وسمه شېی مسند وحدانیت حل شو ته حل بشوا خپل حبیب د وې صفوي چې لې بلانات شي خو خلا وګور دغه کل کولې چې خیریکې ډېر په کې مسلمانان شي لیس الاک من الامر کوره علام کله وز د مزافون لله من امرې من امرهم دشته د تا سوه من المرې د کار د دی کاافونهشي نظررهبر اختیار او یوب علیم دا او فماه د حته او د اله ان یوب عليهم دی تردي چې یااخه الله د توې تووف قوور ک او دا د ګورکلا یو ظالم هه مغوای ولادی حلال کی کله روږي شي کله او ګرا غزالې د اغلی د توبې توفیق ورکو نو ظالم او مظلوم بدوان جنت کی دی وهد کی جکم خلق د اکثر او ایمان وړ خالد ابن ولید رضی الله عنه وهد کی جنگی د اسلام مقابله کی او رست ته سجود شوی سیف من سیوفل الله ابو سفیان رضی الله عنه په دغه جنگ کې ورث کافیر و طول کمان سنبال کڑے بشری فرصت سکھڑی اس یو سرګیب د الله لپاره کې شهید شعار ابنه شهید شعار دواړو سرګو نسوې ایکرم رضی الله نو په غزوه خود کې سمره تکلیف رسوله والله دی ایمان توفیق ورک او غزوه یربوک کې وې د مسلمانانو حال غټ ور دښمن فزور کې ایکرم رضی الله نو میدان ثروت وي سوق د چې په مارګرا سره بیا اتکاي نو سلور ساوک سان ميدان تر هوته او تاسو هم لرو کار چې سلور او سلور ساوړه شي دا دشمن خدښمن ماته او وړا او يتب عليهم په بازه داسې کا چې د اسلام لوي خدایمان تجور شول او يعذبهم اكتبه و نسا اپا كفر مضبوط دي نو عذاب باور کی فئنہم ظالمون نبی شک دوی ظالمان دی نو غرض حبیب خیرے کولې خپلې وای او اځه پښتو کول او پنيش کولو کې تاسو وحبیب نشلی دی زواخ و خره دی غټو غټو کافرو لقد توبيت توفيق ورقم نو ور بكم ادا سمرا غټ غټو ایمان رانو حمزه رضی الله نو سيد الشهداء له وحشی ابن حرب هغه شي ذکره ارستو وحشی ابن حرب صحابي جوړ شوهه اسوره سوره کارون ده اسلام د پاره کړی دمسئله متل کذاب سره چې د نبوت داوی کړی او جنگ دي د مسلمانانو رد ټول اشوال لاتو جوړل وی زماره ربذ چې کافر زماد الله سونه د ذاته کار غستیو چې د نبی حضرت تکلیف را او ما را غ تر شهید کړو نن ایمان وروړي دا کافر په دې چاته الله سمړکې الله موسیل متل کذاب زماد الله سونه ګردار کې سوالي الله قبول کو اوغه جهنم تکب زل وروسي رو د پلاس سوالي ا بیا کې اسلام په کفر کې مغرط سړی شهید کړي نو په اسلام کې مې یو لوی مردار کړې چې د نبوت داوې کړوآ دې ټول خلکو باندې الله دې توفيق ورکو او دې ته اسلام نصیب شو اسمر اسمر خارور نه وکړه خالد بن ولید رضی الله انکم بلکنا فتحکل اسمر لوی په هادر ای وې د دې داسې طبيعت چې داسې شکست نه منلو کومې خبره وره ځنګوره د زړه په زور کیږي قسم نه دا هر ددن کار دا دا دا و سکیږي د کژړې په اړوي سب نشتا وې د تا وروې نشې شک شېد د زړه زور او د زړه په محبت کار کیږي دا هغه مشهور قول دی وې دمرخه اې د چا چې نه وادوشي او دې د خپل ناوې شرم ملاويږي وې دمرخه خوشالي بدته نه حاصلېږي خالد ابن ولید و ایسوبر شباله په ایتان کې خوشاله دا ذبر د زرخوش علی و په میدان کې ادمبر لوی عاجزی و سمر سمرب ملکنه فتح کړی او یعرض باهم کتوبه وی نستد کفرنن وعذاب بورکی فإنهم ظالمون بشتر ظالمان بی وللہ ما فی السماوات وما فی الارد گر نتیجی لگو رئی پیغمبر علیہ السلام خیری کہی اللہ ورد وستا دچاپا حلا کولوشتا کولو کی اختیار نشتا نو نتیجہ سروا تا چد نبی اختیار نشتا نتیجه رواته ولله ما فیس سماوات و ما فیل ارض په یوه جای په غلزه در زده ویگر دا نبیم دا چاپا حلاقون اشتکولو کی وسن چلیگی آلان کدا سی دا مزنومیت فریاد کئی نتیجہ سر و تا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یوازد اللہ دا پار دیاغس چی اسمانونو کی یاغس چی پزمک کلی یخفر لیمین شا بخن کئی چالی چکا غشی او دا مخفرت اسباب ور تاسان کی سمرا سمرا غٹو کافر لے مثر <سلم> تصبح سان کلي معې راړو و عب مع ش او وذااب ورکی چالی چې خوښهشي والله هو غفور رحم الله <سلم> ډیر بخون کې او بروبان ل وصل الله تعالله خیر خلق محمدعالیلي واسخاب جمعل لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا حكم هو الرحمن الرحيم الف لا الله لا اله الا هو الحي القيوم الله مصله الله محمد نووي لونی والالې وسلم الله خل لم نه تاواده کړې د خپل حبي په جوه چې د رووجدارو دواګ رت کې او دا ستا داروجددار بند نګ د سااره نستادي کې داپته ناستې ستاهوي فرماي چې قآ وړړ نو د الله نه سوال کوئ ال خللا لممي نه زمونږ د ټولو خې م به بان یا رب خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو ساته یا رب کریمک مو دی زلی بد نشول <سؤال> کلي نو داروان کې او مونږه نیک بخولی کې تا نه هیڅ ټپوس کولو والے نشته او کنه نیک بخلی کې لري قائم او دائم کې تا نه هیڅ ټپوس کولو والے نشته یا رب کریمه زموږ د ټولو شینی د قران د هلو د په هر پرانسه الله دې علم نافع موږ ټول ترانصف کې ستاره کتاب د ویلو د ذکرې د دې د تلاوت او تر مرګه پوري د دې سره د تعلق زموږ د ټول مسلمانانو قایم او ده مساوات الله دا کتاب زموږ د لپاره حجت او دلیل کې او موږ یې حجت مچوړو الله دا څومره مهنتونو د دن کیږي کورو جی سوف نیسی کته لاواد کوي که مدرسې جوړې کمدرسې چلې د دې ټول مهنتونو مقصد د ستاره را الله د امون چې څومره کارونه کوي کا د خپل رضا لپاره جوړتي او زمونږ د لپاره کې په مونږه و باندې جوړه الله زمونږ د لپاره کې په مونږه رب کریم هو وبال جوړه یا رب مبعث اعظم کو والدے نو تا مشایخ تا اصول و تا مړو جو اندو تا حاضرین و واجبین تا الله واڑا او له گناحو را ماف کي الله آزاد او برکت او استاد رحمت نازل دو بیاشت خپل ټولو بندګان او تد صحیح تو وي توفيق ورکه الله سمراي گودي نقصانات دی پممكني الله دې ټول نو د توبې ستو توفيق راکې الله بشمار عذونکو موږ اخته یو ته موږ ته دلیل او د شېې توبې توفيق راکې او زموږ او د ټول متوبا پخپل دربار کې الله قبول او منظور راکې الٰہی العالمین سم ر بیماران دې بی شفای کاملہ عاجل ورته ور نصیب الله <سؤال> کم بیماران کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي الله دې ټول ته شفای کاملہ عاجله ورنسی وکړي رب کریم د چا اولاد نشتا نیکامل صالح اولادونه ورکړي او الله دې چا اولاد وی د خپل مور خپلار د سترګو یې خواله جوړ یا رب کریم زمودا ټول طلبات او طالبات او دا عوام رونا او سمراورې دن کې مسلمانان دي الله د ټول علما ب معنا و علامات جوړ کړي او د دل چيني ته روان کړي الله تقوا ورته نشيب کې حيا او پرده ورته نشيب کې الله د مونږو د دې ټول او رضن کوت لوا او طالبات ظاهر باطل ا قايد اعمال سیرت او صورت الله د قران او سنت فرنګ باندې روښانه کړي يا رب کریم زمو د ټول ديلي دنيوي حاجتون تر سره کړي او زمونږ د ټولو دینی دنیاوي پریشان ربهکرري مخې کې دوه واړی د چا دشمنۍ طرب ګنی دي الله په محبت او دوست بانې بدل کې الله د چا دشمنۍ طرب ګن دي په محبت او دوستی بانې بدل کې الله خللا ل نه بغونه بندی وان د بند را خلاص کې الله زمونږ د ملکې او ټولو اسلامی ملکوو کې نیکان او هیادار خلک زمونږ مشران کې الله د حیا او دا دا دول کو د اسلام د دشمنانو نه مونږ ټول په حفاظت او صفه الله زموږ د ملک کمی پریشانای دي الله د ټولې پریشانای لري الله د تمام اسلامي ملکونو نه پریشانای لري الله د کفار او تم هدایتو کې الله د کفار او تم هدایتو کې الله که هدایت نشیب کې نیوي او استاد بن نیگان او استاد حبیب د امت او ایمان والو وی نه حیا او دین سره لوبه او ټوکی کوي الله پاسمانی و خله کو توا کې الله پاسمانی عذاابونو خللا کو تبا کې باران دپره سوالو کوي الله د خیر به ضرورت باران پهه ورې الله مونږ جززه فقرای او تغنی زمونږ عاملو ظاهیر او باتن ته مګورې د خپل رحرحمه او کرم معاملوو کې الله د خیر افیت باران په مونږ او کمځ کې مسلمانانو له ضرورتې الله رو ورې إله الهلامین زده میاشت د ټولو برکاتو کی زمو د ټولو نصیبو کی او د دې میاشت د خیرونو نو اله الهلامین له معروفه کیبا زمو د ټولباو کله انګر کی کوم مسلمانان منډه ترړی وای سوک ځانی سوک مالی یا الله ته په مال اولاد کی خیر او برکات واچې الله تی په مال اولاد کی خیر او برکات واچې الله دې دوارو جهانونو د آفاتونو نه الله په خپل حفاظت کې اوساتې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عظام النار سبحانه